Välkomna till årets första Podcast Select. Som ni som sa precis, det är nytt år, 2016. Vi tänkte sammanfatta 2015. Och, förhoppningsvis kan vi blicka framåt lite för de första spelen som kommer under 2016. Men vi får se vad tiden räcker till, helt enkelt. Med mig har jag Roger som vanligt. Mm. <hör> Hej, <är> kaffe. Jag <hör> dricker kaffe, ja. Mm. Sen har vi en gammal bekanting. Jo! God morgon, god morgon! <laughs> Håkums -hå försvarare eh, Blumstan <laughs> Tjena <laughs> eh, Ja, ni, eh, ni som har följt Polka Select Känner till vem Blumstan är för tomte Ja Och eh, han är tillbaka igen som sagt Så Och ja Ska vi hoppa rätt in i Listan på eh, Vad som har varit bäst förra året I spelvägen mm. Och jag publicerade min lista först, och när jag kollade på er annars lista så var det faktiskt en del spel som överlappade, ja. som Life is Strange. Mm, som... det, var, ja, det var jäkligt bra. Alltså jag kommer ihåg att jag såg första trailern på det, och då tyckte jag det såg väldigt så här nästan... Jag fick så Tumblr-vibbar och typ Indie Deluxe-vibbar och så här, Oregon och massa Instagram-filter. Det var väldigt... Ja, men först jag tänkte bara det här, ja, vi får se liksom, men... Efter att ha spelat första avsnittet och musiken kom där, ni vet vad jag snackar om, mm. så var man så här: oh, It's going to be good. Och eh, alltså med fast i hand tycker jag. Jag vet inte riktigt om jag tycker det. Jag tycker det sista avsnittet tappade lite. Inga, inga spoilers här, va? Nej, ett vi episodiskt. ska försöka hålla till Nä. så lite spoiler som möjligt. Jag, jag tycker vi säger till, till om vi går in på någonting om något spel så lyssnarna vet. Men jag tycker vi håller oss rätt. Hur, hur som helst. Eh, jag, jag tycker bara det tappade lite på slutet Men som helhet så var det jäkligt kraftfull, Ett kraftfullt spel för mig i år Och jag var så jäkligt investerad mellan avsnitten Jag satt så mycket på Reddit, den hela sidan Och läste om teorier och hit och dit Och jag har aldrig varit så investerad När det kommer till ett Telltale-spel Och eh, jag vet inte Jag tyckte de gjorde mycket bra saker som Telltale aldrig har gjort eh, Jag tyckte att de två huvudkaraktärerna då Var jäkligt bra, alltså både Manusmässigt och röstskådespelarna och det var så här, vi fick en såhär skön nostalgisk vibb sp av spelet och Ja, det var jäkligt bra, så musiken som sagt ja. mm. Nej, köp, köp, köp, köp mm. ja, Jag håller med dig, det som jag skrev i, uh, i min text också Att det, de har tagit uh, skapat någonting som Telltale inte har gjort på Ja egentligen, sen uh, Walking Dead-säsong 1 Man fick mm. den här, alltså, verkligen connection till karaktärerna Och spelvärlden Ja, nej, man kände sig väldigt investerad alltså, på att, och, och sen kanske man inte gillade vissa karaktärer men det är ju också ett tecken på att De levereras väldigt bra, mm. man behöver inte älska alla karaktärer Jag hade lite problem med Chloe-perioder Vilket många säkert hade Men det var kanske också meningen tänkte man efter, efter, efteråt, för det kom vissa punkter i spelet så ja. Vi ska inte gå in på det men Ja, nej, alltså, otroligt jäkligt Bra manus och ibland kanske lite genomskådligt om man satt och typ tänkte ut vad som skulle kunna hända och Ja, så jag, jag tycker ni ska gå in på det, men äh, jäkligt bra spel. Väldigt känslosamt spel. Mm. Äh, så att om, om, äh, om du är lite blördig så tror jag du kommer att skatta dig mycket. Något du har att tillägga om det spelet, Roger? Jag vet att du har, vi, när vi diskuterade i sittet så var det ju också bland in, när de tipsade för mm. jo, det Jo, alltså jag är fortfarande bara på avsnitt, eller, ja, episode 3. Så jag kan inte uttala mm. mig... Äh, fullt ut om dem. Jag gillar den så länge. Det är inte Walking Dead-säsong 1-klass än så länge men jag får väl se. Alltså, jag har snytt 4 klart. är det bästa så det bästa jag och kammer inte mig. Ja, men eh, jag håller med om att det är väldigt eh, indragande och sådär. Men som sagt, jag, mm. jag, jag måste avvakta med att prisa det för mycket när jag har spelat klart, känner jag. Mm. Mm. Men eh, jag vet inte om, om ni har spelat andra till till spel. och har kommit av alla de här 300 spelarna de har släppt i år. Med ja, Game of jag har Thrones, spelat. Minecraft... Borderlands ja. Jag har spelat uh, både Telltales och Borderlands Telltales, många tyckte det var väldigt Telltales, bra Telltales, vad menar du? Eller jag menar, <laughs> Tales from Borderlands menar uh, jag, jag såg fler som skrev att oh, det är det bästa de har gjort, det var bättre än Walking Dead-Song 1 Jag tyckte det var bra, det var skoj så att de fokuserade på humor och typ likable characters och så sådär good, good feeling-vibes och det de coolaste introsekvenserna någonsin i ett Telltales spel, Telltale-spel Um, jag tycker inte det var liksom i klass med Walking Dead och Among Månges personligen Men det var väldigt bra Game of Thrones, mm -mm. nope, ja, jag, nope. Jag, jag har precis börjat, äh, börjat med det är igår kväll så jag har kommit åt äh, först Det är värt att spela igenom men äh, Ja, alltså jag ser, ser tv-serien, jag kan relativt mycket om universumet äh, Jag kommer inte spela Sång 2 personligen Men jag säger inte att det är Waze att spela, spela igenom det, det är ju liksom de gör jobbet mest, liksom, du skulle bara lite, ta lite beslut och sånt som i teletextspel så att Det är liksom ingen... Det är inte jobbigt mm, Nej, alltså det är same old same old, lite tyvärr Jag gillar um. det ord för många, gillade jag starkt Ja, jag mm. men Ett av de, de deras bästa tycker jag, ja, jag, jag Det var... jag, gillar, jag gillar mest med för många, det är att Bigby är en så grå karaktär Så, vi kan säga typ, nu är det ju så länge sedan spelat släpptes men i första avsnittet i slutet där, när man börjar slåss med en av personerna inne på baren Ni vet säkert vad jag syftar på, mm. så kan man, och det här är liksom, spoiler warning, men det här är liksom ett gammalt fel första episoden mm. Så kan man slita av armen på en person som börjar attackera dig Eller så kan du låta det vara, och slita av armen på jag tyckte inte det kändes fel första gången jag gjorde det För jag känner att Big är en så pass liksom äh, Kluven karaktär, han har så, mycket, så pass mycket gråzon, han är ett liksom skadad individ från sitt förflutor och liknande och Försöka anpassa sig i den här världen och liksom vara polischef för det här stället Men samtidigt ha liksom ett, ett förflutet som ja, gör allt lite extra svårt men, så, så jag tycker att man kunde liksom göra nästan vilka, man kunde ta vilka beslut som helst där Utan att det allt för fel I The Walking Dead-säsong som var det man har spelat innan Så var det liksom att, okej okay, jag är good guy Lee, jag tar hand om det Clementine Det här är min uppgift man, man får liksom en sån här fadersroll nästan man, Det finns bara en sak som är självklart Vilket gjorde Wolframångens väldigt intressant att spela tyckte jag Mm. Så att man fick, kunde välja allting utan att det kändes jättefel. Ja, så alltså det, det är ju inte en uh, Martin Beck-polis uh, precis. Uh, som Nej. Man, det, utan det är precis som du säger. Alltså man kan, de valen man gör, man kan faktiskt se att han skulle kunna gjort de valen även om de kanske inte är det bästa i situationen. Så är det inte mm. out of character överhuvudtaget. Nej, utan man kan välja själv vem vi åt Bigby Big ska vara utan att utan att det känns som du säger jättefel att man går liksom utanför karaktärsidén. Utan allting känns rimligt där nästan. Han är ju ändå den stora stygga vargen. Exakt. Och det säger de ju liksom typ på stickvänster liksom så här. Eller på mer eller mindre direkta eller indirekta sätt. Och spelar man lite liksom med hårdare liksom, armbågar så, så, så liksom säger spelet att nästan, men det är okej okay för att du är faktiskt stora stygga vargen. Mm. Så det gillar jag mest med spelet. Och musiken, damn that music Ja, det var ju också någonting i uh, Life is Strange Alltså mm. både just de här låtarna de har uh, Valt till, alltså de riktiga låtarna Så att säga, och mm. mm. de, de låtarna De har gjort själva till, till spelet ja, nu Det är nu väldigt få spel förra året Som kom upp i den klassen Alltså ja. det, blir, det skapar en så otroligt Bra stämning mm. uh, Nu är det ju ett spel, uh, nästa Som jag tänkte diskutera Som är uppe i samma nivå en av de bästa soundtracken vi har haft förra året Och det är ett spel som Tillsammans med Bloodborne Tycker de um, har nu fått Nästan lika många Game of Year awards uh, Överallt över media så är det Witcher 3 Som för mig var mm. absolut bäst uh, förra året mm. uh, CD Project Red De har skapat en otroligt snygg värld uh, Som mm. verkligen var levande Och karaktär, intressanta karaktärer Och en story som det är som att du inne på till att Där har du ju val Och de, de påstår ju då att dina val i Telltale-spel påverkar story Men det är väldigt litet att det påverkas Men här mm. påverkar det så otroligt mycket För att det du gör i ett huvuduppdrag Det kan påverka vilka sidouppdrag du får Och det, dina mm. val i sidouppdragen Kan påverka hur storyuppdrag mm. uh, Går till senare Ja, oh, det gör ju det, oh, det, det är inte alltid Man ser alltså, konsekvenserna av valen Direkt, utan det kan komma långt senare Mm. Och um, det. Jag vet inte. Det, alltså, Witcher. Det kom tidigt på året. Eller ja, maj. Och det, det, var det maj alltså? Ja, den uh, 19 maj tror jag det var. Ja, det var GTAs kom till PC i mars. Ja, det, var, ja. det kom samma dag som uh, expansionen till Destiny. Och det är mitt i mm, okay. maj. Mm. Och ja, då minns jag. Jag vet att Rogue du har också den på din lista. Absolut. Uh, Witcher. Och vi, vi har diskuterat Witcher flera gånger förra året i podcaster. jag står fast att det är utan tvekan det bästa spelet förra året Jag måste bara ta upp det här med beslut och sånt mm. Jag tror varför det funkar så bra är för att I Telltale så har du oftast fem avsnitt Det är tio timmar, det är en liksom rätt linjär upplevelse mm. Om du verkligen ska låta spelaren ta ett beslut Och det ska verkligen kännas som att det här beslutet har påverkat allt i spelet Det kommer kosta otroligt mycket i Witcher 3 så är spelet Först och främst otroligt stort Huvudstorydelen är uppdelad i väldigt många stycken ja, ja. Det gör också att Siduppdragen omkring siduppdragen omkring kan påverka huvuddragen utan att det känns som att, att liksom, Okej okay, det här kommer liksom Påverka hela spelet på ett fundamentalt Sätt men det kommer åtminstone det kommer det inte göra Men det kommer åtminstone påverka den här storyarken Sen vet jag att det gör det senare också Men jag tror det är därför det är feasible så att säga att Det blir inte extrema kostnader Och så är de duktiga på det framförallt Men jag menar vi kanske inte gå in på det, men, men som sagt, jag tror det är det mycket som ligger i att det finns så många huvuduppdrag Och så finns det så många siduppdrag som påverkar dessa Men huvuduppdragen i spelet känns ändå hopp, hoppas liksom Extern och, och liksom Så de står på egna fötter och att de inte kopplas bara till liksom Huvudarken om man säga spelet, jag tycker nästan att siduppdragen är Witcher Jag är inte spelat klart, jag har bara spelat 30 timmar, men jag tycker att Siduppdragen i spelet nästan Det är allt, om, allt förutom huvudmålet som gör Witcher 3 så jäkla bra Kommer... Eh, om någon frågar till mig liksom, Vad är det bästa med Witcher 3 story Då säger jag Bloody Baron och allt omkring det ja, jag, jag skulle precis fråga dig, har du, har du upplevt Bloody Baron questlinen? Ja, ah, jag har kommit till Novigrad gjort lite till där Men så alltså, fort någon säger Witcher 3 säger jag Bloody Baron, Bloody Baron, Bloody Baron Och jag vet folk som även har klarat det, viktigt att jag har gjort ja, är Och alla säger också jag har Bloody Baron från, äh, från spegeln i köket nu Spegeln Eller spegeln i vardagsrummet, fast det säger Bloody Mary Men han kan få komma ändå. Ja, okay. ja. ja, hur som helst, nej men, men det är liksom saker du gör de sidouppdragen Som sagt, här, den här stora grejen kommer inte påverka så mycket senare, jag förstår Men då kan du göra så pass mycket sidogrejer för att det, det ska inte påverka hela spelet på ett fundamentalt sätt Nej, alltså du kommer inte vända upp och ner på, huv alltså, på huvudstaden nej. och det är därför jag, jag tror det funkar Och att sidouppdragen påverkar Alltså kommer se mm. ja. och vissa karaktärer som kanske inte är med på samma sätt eller hjälpa dig på samma på ja, sätt om du, Beroende på vad du har gjort i dina CD-uppdrag mm, Men jag tror det är därför det funkar lite För att i Telltale så är det oftast en väldigt tydlig linjär resa Och ska man ta ett stort beslut Då måste det påverka en jäkla massa variabler Medan i Witcher kan du ta beslut som påverkar och det märks av Men det kommer inte kosta skjortan för det ska inte påverka allt i spelet För det finns mycket liksom separata händelser och huvuddrag och Så vidare. Du... Så det är det jag gillar med att det, det klarar av liksom, och att det känns som att det påverkar saker och ting um, men man förstår att det liksom är att det går att göra för att allt hänger inte ihop med en liksom rör tråd Eller visst det gör det på sätt och vis men förstår det inte vad jag menar jo, liksom, mm, Men blir det, det inte fel då om man, eh, om man redan då när spelet startar ett helt spelet där det står då att dina dina actions påverkar eh, spelet och eh, så fort man gör ett val så kommer det upp en här lite utan expansion eh, <laughs> kommer man <laughs> ihåg detta. Och när du sen inte du får någon utdelning för de valen Känns som, alltså väldigt fel då alltså, Jo alltså, jag, brukar, jag, tycker att, jag tycker att många av de så här liksom, Linjära Social adventure games eh, Själva den arken brukar vara Väldigt väldigt smal i början Sen blir den väldigt stor Och sen blir den smalare än på slutet Så alla har nästan exakt samma början och slut Och det händer en hel del på mitten mm. Men ofta så måste du strypa åt det I någon av ändarna för du kan inte göra 18 slut i ett tel spel Det skulle kosta skjortan Nej nej så det så brukar oftast det se ut och jag tror man måste vänja sig för att det kommer vara standard Och det går liksom inte riktigt komma om du har en linjär upplevelse där huvudbeslut kommer påverka stora delar av storyn Men jag tror det är därför det funkar i Witcher 3 för att där är det liksom inte så sammansatt på det sättet att det, det går att göra i vissa delar där och det funkar väldigt bra och effektfullt där med. Så att, ja, nej, Witcher 3, jäkligt bra spel, det är but, jag är, uh, jag måste sätta mig ner och köra vidare med någon då det, det tar sin dedikering alltså Ja alltså det är ju inget spel man sett sig ner och spelar en timme eller två timmar Utan man, man får ju dedikera en bra stund till Men så är det ju med mm. alla andra uppområdspel också det är... Hur långt tid tog det för er? Alltså, jag har så 120 timmar är liksom Då har du garanterat gjort det mesta 168 timmar för 100% Och du har klart 100% Då är det 100% alla, alla Hittat allting, alla uppdrag alla uppdrag Allt mm. Ja det gör du 120 då har du gjort det mesta Men ska du gå liksom To top, då, ja. Sen är det beroende på hur mycket tid man lägger ner på eh, kortspelet Gwent. Mm. Jag kommer helt ignorera det för att jag känner att det är nog med utmaning att klara huvud, huvudspelet om man säger så. Jag bara tycker det är synd att de inte har släppt det som en app eller, eller mobilspel. Ur... Mobil alltså det... Hardstone liksom, ja, tjena. Ja, kolla, kolla Magic Garden Hearthstone eh, menar, Gwent, ja. Jag vet inte, nu. Du har ju inte spelat så jättemycket om du, Som du sa men jag, vet inte jag har faktiskt du, aldrig lärt mig Vad du tyckte jag om inte. Gwent Men det, det är ändå rätt djupt Kvistat djupt du De har byggt Jo visst är det jag har, jag har bara kört det när det har varit liksom, Bara provat det Att, mm. äh, Jag vet inte Jag, jag är sån fast alltså, jag, jag, är, jag tröttnar ju på OSB ganska lätt Så jag vill, ju, jag vill ju komma igenom dem Så jag, jag, jag kör ju liksom full, full patte men du klarade Witcher 3 va? Ah, ja, jag tror jag hade 86 timmar eller något där På det. 86, det var... men känner du att du gjorde... För jag känner, ursäkta jag avröt det där, men Jag känner med att Witcher 3 är att man kan inte bara köra huvuddragen För då tappar du så jäkla mycket viktiga saker Medan vissa uppmåter som typ Assassin's Creed och kanske GTA 5 det visste jag del kan du bara känner... köra story där kan du köra storyn och det är typ så som jag spelar Assassin's Creed För jag har varit lite burned out på morde-spel och det funkar jättebra Och då tycker jag man får jättebra bra tempo Men i Witcher 3 är det så här, fan jag måste nästan göra det i för jag bara fattat det där är något coolt Och det är ja. lite det som gör att det blir väldigt stort Och de är, i, i slutet, eller jag inte jag ska inte säga så Men alltså i, när det börjar slutet på The Witcher så är det ju så att då måste man ha gjort vissa sidequests för att man ska kunna komma vidare överhuvudtaget mm. så att, Ja jag har hört det um, Men de är ju de roliga sidequests och jag är skitsynfärd Bloody inför. Baron räknas ju som en sidequest faktiskt Gör du det? Mm. Jäklar, det, det är dela bästa cyquest-listan delar av den ligger i cyquest När man ska gå till träsket och sånt, eller? Mm. Mm. Ja fan alltså. När jag har betat av alla mina spel som jag har kvar så ska jag gå tillbaka och ladda hem DLC1 eh, Gör det För Det ska tydligen vara jättebra Det är riktigt, riktigt bra Och nu kommer ju mm. andra expansionen i februari om jag inte ja. Kommer de släppa en Game of the Year edition det 2016? Det kommer ju garanterat så det är de och får också kalla den Game of the Year Edition, för den fick faktiskt Game of the Year på uh, VG Awards ja, ja, nej men det är, jag tror inte det är någon <laughs> som kan uh, förneka uh, which on uh, Game of the Year-titel faktiskt Nej, alltså även om inte jag pallade och kör igenom det nu, vilket jag förhoppningsvis kan göra sen så, så fattar jag helt och varför det Men om jag bara kollar rent objektivt eller så objektivt jag kan Så känns det faktiskt som att det här gjorde liksom mest där här året, det är liksom... Ja, det, liksom, det känns som ett jäkligt bra toppen spel, helt enkelt Jag såg inte någon konkurrenspersonligen från Metal Gear eller Fallout när det kom till Open World-genren ja. där jag tyckte Witcher 3 gjorde verkligen något jag, Många säger ju att Fallout, att de får liksom, de får ju lite... Jag, jag tycker också att del, de får... Det så mycket leeway, tycker jag. De får lite free pass på saker och ting Och folk säger att oh, det finns så mycket du kan göra i Fallout, du kan modda det och sånt där men, Kan du göra Witcher och, Ja precis det kan man göra, visst det är lite lättare i Fallout men om vi, bara, om vi tar bort tanken med att man kan modda för att det är inte en del av huvudspelet Nej. Visst det är skoj och speciellt jag som spelar mycket PC då tycker Jag tycker också det är trevligt Men om vi bara tar bort det och så jämför vi Witcher 3 och Fallout Jag har spelat Witcher 3 30 timmar och Fallout, typ 12-14 timmar så jag kom till lag och gav upp på min PC men Uh, hur som helst så tycker jag att Witcher 3 är bra mycket mer imponerande och det fick inte free pass på någonting så fort det var små grejer med det så var faktiskt, faktiskt folk sura, så fort det var grejer med Fallout så var folk, ja, oh, it's Fallout, så typ ja, oh, det är en bug, typ, oh, it's kind of funny jag, jag gillar inte det ja. alltså, jag tycker Witchers, Witchers värld var ju mycket mer eh, levande och inbjudande eh, ja, det tycker speciellt jag. de eh, klassikerna då det är faktiskt så Watch Dogs gjorde det här jätte jättebra också när det spörregnade och var natt och kväll ett tip Ja, ah, jag måste göra en liten shoutout för en Youtube-kanal eh, plugging det finns en som liksom, heter Angry Center Gaming Och han har en liten så här series som han gör som heter Walking The Walk eh, Och han går igenom primärt Opel World-spel men han, han har börjat gå, med, gå igenom linjära spel också då då går, han, då går han runt i spel som GTA Jag tror inte han gjort GTA 5 ännu men, men typ, Då går han runt exempelvis i Watch Dogs Och det är väldigt intressant hur han han har väldigt bra för detaljer och han går runt och pekar ut saker och ting som de gör och liksom Skulle typ den här staden i Witcher 3, Novigrad kunna existera som ekonomi och eh, Baserat på många personer som rör sig på den här tids... Det är väldigt, han går väldigt in i djup på det här på Open World För det har blivit... Open World det är liksom... Jag skulle säga att det är en väldigt stark trend just nu Många vill göra Open world -spel. Och, och jag gillar att han liksom gå in och Open world -spel. Så det kan jag verkligen tipsa och kolla på de serierna För det är väldigt intressant just, just det nu när du nämnde Watch Dogs och, och även The Witcher 3 och så vidare det är, det kan jag rekommendera för det är väldigt intressant att verkligen kolla ett... Det är inte ofta man går runt liksom och bara stirrar på allting i en timme och få höra någon med bra, bra öga för detalj som liksom, beskriver vad de gör rätt och fel i hans stycke hade en liten grej, just det du tog upp då med, När man jämför andra med andra open world spelare som Assassin's Creed då, till exempel mm. äh, Assassin's Creed har ju väldigt eh, mer tajtskriven eh, Story, så att säga De, inte, de förlitar sig inte på här siduppdragen, här siduppdragen är det mer alltså, som eh, tidsförströrelse Uh, oh. det, är så, det är så med uh, uh, Ubisofts andra spel också, vi såg det i Far Cry och uh, i Watch Dogs, uh, att sidup är mer just sidugrejer. God Goddamn, Radio Towers! Uh, <laughs> nu är de äntligen i <laughs> <laughs> Primal. Till, till, till skillnad då från uh, i, i Witcher, där de väver in det på ett helt annat sätt. Ja, oh, helt klart. Men, uh, men om, vi, om, vi, om vi ska gå vidare innan vi snurrar in oss helt upp på Witcher. Så um, hade jag ett annat spel i, i huvudet här som helt bara försvunnit från mitt huvud nu. Um, som vi också hade på mm. vår lista. Uh, jag vet inte om du hade med dig, eh uh, i din slutgiltiga lista Metal Gear. Jag har fortfarande bara spelat 12 timmar eller nej jag har ju 12 uppdrag så att jag får ah, lite har fått kött kött på benen för att jag är lite så här, jag drar mig lite för det just med vad jag har jag har hört om de andra delarna av det. Jag känner liksom så här, mm, suget är inte där riktigt. Ja, du menar det som hände halvvägs genom spelet Ja, precis ska, ska vi säga spoiler warning för själva du har spelat uh, dit va? Uh, ja, alltså, vet jag inte exakt vilken du syftar på För det är mer en sån what the fuck moment ja, men Jag syftar väl på att man måste spela Om man uppdrag igen, Och skit Nej, men du behöver inte spela uppdrag igen Okej, okay, det är det jag har fast, hört, man det. Må, fast man måste få det för att få det true ending Eller fortsättningen på storyn på en grej. Och jag har förstått som Ja, alltså... Alltså du behöver inte replaya de här uppdragen som är för, då du måste gå all stealth eller gå um, true hardcore och sånt. jag har inte spelat, jag har hört att det kommer en bit. Men alltså, där finns there. ju fler ändrings i spelet och, mm. och vissa grejer måste du spela om just för att få för att trigga vissa sekvenser. Jag har hört det, att se, andra delen ska vara kass jämfört med första i alla fall, att de bara har haft havsat ihop andra delen, så det är därför jag är lite så här opepp på liksom och komma dit, känner jag. Jag, jag, jag gillar den så länge, men det är enligt, enligt de som jag har pratat med så är andra delen typ värdelös. Jag skulle inte säga värdelös. Men de har ju helt klart rätt i det att det kändes väldigt... De fick tidsbrist i slutet. Spelet skulle bli klart och släppas. Det är helt enkelt inte klart. Nej, det är det är väldigt... Jag vill inte gå in på spoilers nu men de, de hade kunnat lagt till Två, tre uppdrag till Och just förklarat vissa grejer Det är ju ändå en, en, alltså en bro mellan Peace Walker Och resten av serien Så ja. där... Det är därför det blir så svårt att gå och, Alltså ta sig tid till och lägga ner tid på det När man vet att alltså, att man inte kommer få svar på allting och att Det kommer det är svårt att viga alla de timmarna När man kan spela något annat då, som kanske man är med Peppor. Jag har varit pepp på ett men inte. jag har bara hört mer och mer om att. Du har fått spela alltså, det har allt... Nej, jag, har, jag vet ingenting om vad som händer. Jag har ingenting ingen om vad stor som spoilat. Jag har spoilat. Men jag ville få det händer. med mening. Men det känns bara som att det känns inte värt det. På det sättet. Med tanke ja, det är ett mycket, långt spel, alltså det är det. Ju. Men sen man... sen samtidigt vet jag inte om det känns värt om du inte har spelat. För du kan ha en annan uppfattning också. Nej, ja, men det är inte, i, det är det är två... inte slutet. Jag bryr mig om så, så. Det är mer. Alltså, hur de har, alltså jag vill inte. Det, Ja, ja, alltså De flesta jag hört har hört har sagt Att de har liksom Stressat ut den andra delen och det känns ja, alltså, det Då blir jag, inget, då, det, då jag inte om. sugen på Att fortsätta spela det Det, det tar bort mitt liksom så här mm. Pepp på att lägga ner Alla de timmarna som behövs För mig så är det största problemet Att jag, jag tycker det är så här gameplayet Alltså själva bara det sneaking och, och gå in i en bas och Om vi bara tänker på liksom själva gameplay proceduren av spelet Och hur det känns när du spelar, det är liksom top notch ja, Det, det world-spel. Nej, speciellt, speciellt för, för ett open world-spel ja, ja, Utan tvekan, alltså om vi bara gör, jämför open world-spel Sen tycker jag Witcher 3 är bra och mycket bättre open world men, nej, men det alltså spelmekaniken ja, och nej, precis, Där, det är snack om Där känns, Det känns liksom som ett 3 Som hade varit nästan en linjär upplevelse Så tight är det liksom, får jämföra det lite men problemet för mig med spelet, eh, det är att delar i som efter första introdelen försvinner och tar, semester, tar upp en charstra semester i typ sex timmar och man gör lite grejer också Men sen också att sidouppdragen och till viss del även huvuduppdragen är liksom rinse and repeat, gå in och gör samma sak igen Gå in till en bas, ta en blueprint, gå in till samma bas igen, hämta liksom en snubbe som kan översätta eller någonting, gå ut igen Gå in i basen, döda några gubbar, gå ut igen. Och så det känns inte som att det finns kvar något. Det känns väldigt gamey. På ett tråkigt sätt för mig. Jag hade verkligen velat ha. Efter, jag har bara spelat egentligen Metal Gear Solid 2. Men det verkar som att de som älskade Metal Gear-serien innan. De var en hel del som var väldigt besvikna. Jag skulle inte säga alla, för det stämmer säkert inte. Men jag har hört väldigt många som det var liksom den det största besvikelsen Någonsin nästan på väldigt sen tid. För att det är verkligen allt de... Allt som de, de gillade just med det som ingen annan gjorde Har nästan försvunnit jo, men, men, sen alltså... finns det många, men sen finns det många nykomlingar som tycker att om oh, jag, jag fattar aldrig det här med massa nonsens skit Och det är ju, Jag älskar bara gameplayet så jag är nöjd med det Och det är väl helt, helt enkelt två olika typer av gamer Som man värderar Men för, för mig personligen eh, Själva liksom moroten får gå in och göra de här uppdragen Gameplayet för mig räcker inte där Och det är därför jag inte kommer spela klart det eh, Men jag håller med Gameplayet är fenomenalt det är bara synd enligt mig att Jag hade hellre vill ta spel som var 15 timmar Där uppdragen kändes jätteunika vet Mike in, det var stealthy, du vet, de bästa uppdragen Säkert från spelet, släng ihop dem, lägg till några Gör liksom tight Tighten, not far between Då tror jag verkligen det har varit ett toppen Spel för mig, och jag tror för många Som gillade serien innan, väldigt mycket Men från vi har hört många blir svikna Och det är anledningen för jag inte kommer fortsätta med den personligen För att jag känner att gameplayet stödjer inte upp Nästan 50 timmar gameplay Och den typ av procedur som uppdragen innebär. Det är väl det som som jag känner i alla fall. Då, för jag kommer för det. Sen är det lite av den kritiken som du har fått som jag tycker är, alltså, ska du säga, en bullshit. Alltså hardcore fans som har sagt att men det är Open World. Det ska inte vara Open World och helt plötsligt spelat jättevärdelöst. Det är klart uh, det Open World. Men, det men bara, bara för att det är då. Open World så innebär det inte att, att du tar ifrån att det är ett metal spel Visst de hade Nej. kunnat gjort det bättre precis som du säger med upptag vissa uppstågstrukturer och sånt. Mm. Men bara för att open world så bör det inte innebära att någonting blir jättedåligt Jag menar, det, alltså det, det känns som att vi, vissa är rädda för förändringar också Ja, sen, just det du ser med open world, det är, Och många tänker ja oh, men det finns inte massa sidor Eller vill kanske, nu använder jag typ Ubisoft som ett exempel Men de har ju väldigt, väldigt mycket små sidaktiviteter Och många, jag hörde många säga att, om oh, det finns inget att göra det är en ökan, det ska inte liksom finnas hur mycket små saker som helst att göra tycker, tycker jag i alla fall Men och, och jag tycker att det är Sen bra är att inte göra i Afrika Precis, precis Så jag tycker jag menar, Open World behöver inte vara liksom, hur mycket sak som helst att göra överallt Nej men att den, den är en öppen värld, för menar, alla andra tidiga spel i fru, förutom då, Ja det är ju linjär linje, Alltså det är en ja. linjär story Alltså du är på ett ställe du går från A till B Nej, principiellt att det är i open world tycker jag inget fel alls, jag tycker bara att liksom genom, jag tycker, jag tycker, det spelar ingen roll Jag tycker bara att spelet i sin helhet är så bra som det hade kunnat vara Och däremot bra att ha bättre story-uppdragsdesign alltså primärt tror jag är för mig det som gör att jag inte kommer och så klart tyvärr är det ju... Är det det sista spelet i matrix För att eh, nu när Ko Kojima är borta ifrån, så Kuna jag, har ju noll, de... jag har ju så. noll förtroende För att Konami skulle lyckas eh, klara av Och producera ett eh, Matrix-spel Utan Kojima Men kan inte de ut och sa för ett tag att de eh, kommer att fortsätta ja, med men franchise du, alltså, det är så här, Kojima är borta Det känns som att eh, Det förtroendet jag har i Konami Att, lyckas, eh, I att, förtroendet, det är att ju... de ska lyckas med det Utan Kojima för Han är ändå så pass stark det... Han är ju lätt alltså, alla projekten Han, är, han, är, så det han ju... är ju ändå eh, metal Gear, om man säger så. Det är ändå. Han är Metal-Gs fader Det är ju svårt att det är som att... Ja, Nej. Jag vet inte vilket jag ska jämföra Men jag förstår vad du säger det är En sak i alla fall jag, jag tror de kommer göra ett nytt metal Gear spel Definitivt. Jag tror det kommer vara linjärt faktiskt För att dra det på kostnaden igen Jag tror vissa kommer uppskatta det Men folk, jag tror det mest intressanta Kommer vara att se hur spelet faktiskt är Alltså bara rent ta ett steg tillbaka Och se hur kommer det att se ut utan Kojima? Så jag ser bara fram emot det rent som ett experiment nästan Kanske låter hemskt för vissa kanske tycker det är skitarg bara att de gör ett nytt spel Men jag tycker det ska bli jäkligt intressant att se ett Metal Gear För jag tror verkligen det kommer komma ett nytt Men du har ju en gigantisk stup och klättra upp för i men just att Det är utan Kojima De kommer ju få... Det kommer inte bli lätt för dem men om du gör något bra så tror jag det kommer vara lite som att vända upp och ner på Något jäkligt negativt något det, Alltså positivt. det är lite som ett Mario eller ett Cell utan eh, motor. Det känns lite ja. som om nope. Alltså det känns som de spelen är lite lättare att göra Det är inte samma liksom manus och Nej men Nej, jag, förstår, jag förstår vad du menar alltså men, det, men, det, ja. det är ändå någon De tillför ändå en viss typ av eh, magi Alltså Ko Kojima ändå tillför just den här eh, eh, Politiska biten och Alltså ta ändå svåra frågor, alltså nutidsgrejer mm. Och blåsa upp det utan att det blir in your face på, Som vissa andra gör i Call of Duty till exempel Utan mm. gör det på ett väldigt, <laughs> väldigt smart sätt mm. ja, Det är därför jag gillar tvåan mest faktiskt Jag tycker verkligen om liksom, handlingen där och vad de relaterar allting och så vidare Det tycker jag är spännande mm. Men eh, vad hade vi mer på listan? Eh, Or in the Blind Forest Kan du och Roger ta och faktiskt snacka om För jag har fortfarande inte börjat spela Jag har spelat 20 minuter Så att jag tänker inte ens Bör... gå in och diskutera det Började du gråta den första 20 mm, Nej Ja, äh, angående det Innan vi lämnar Metal Gear Den för <laughs> första episoden här, Första timmen av spelet var bara Oh my god, what the fuck Det kan du inte, ja, säga, lika, no ja. det kan du inte säga någonting om Nej, nej det är alltså, jag, jag brukar säga I spelet, alltså det var nästan uppe i klass med eh, Nästan uppe i klass med Last of Us Ja, alltså mm. jag, tyckte att, jag tyckte att första timmen Gör ja, den en gång i 15 timmar Så hade det varit Game of the Year typ för mig Jag älskade hur de ramade i allting jag hoppas, det, jag hoppas det vi fick spela första timmen Den typen av spel Är det vi ser här näst, i nästa Metal Gear då, då är jag faktiskt on board För att, så att det blir bra För att Jag gillade, jag, jag säger inte att Open World är liksom automatiskt fel För den serien Eller var fel Men jag, jag gillade verkligen Första timmen var det bästa med spel Tyckte jag personligen. Av vad jag har spelat så att, äh, Jäkligt bra öppning Spelet men, äh, Orion blev en form, som sagt. Äh, Forest. blir det, det sluddrigt här, med glögen. Äh, <laughs> jag har inte fått en slut på det nu i julen är slut. Det innebär inte glögen är slut. Äh, Nej, är men, äh, ni två har spelat det väldigt mycket. Äh, jag har, som sagt, mm. knappt rört, så jag låter er diskutera det eller förklara era tankar och så vidare. Mm. Fråga var. Är det, det game of the year eller? The Är det the Witcher? Nej, det, det är, är det. absolut mitt game of the year. Det är det. Mm. Ja. Det är, det är det. faktiskt mitt också. Det är det. Eller Undertale, men det pratar vi inte om det här. För det är ett PC-spel. Jag pratar lika mycket som det som jag får prata om mina Wii U-spel. <laughs> <laughs> <laughs> ja, vi får... När Nintendo NX kommer vi kanske, vi breddar oss lite, vet du. Så då. Ja. Nej, men år är bäst år, tycker jag. Det är det, är det som... Ja, sån jag gillar ju mer jag gillar ju spel som slår underifrån som kommer att överraska den Det är den bästa det, det topp, väger, det väger mer än de här titlarna som man vet ändå kommer, kommer alltså man har nästan på att, att de kommer att bli bra Det här är mer sådana här spel som framkallar saker som man inte var beredd på överhuvudtaget mm. och, Alltså jag tycker det är så, jag tycker det är så bra i första gången jag såg det, men jag, jag tror aldrig det skulle bli så här bra jag, jag jag har inte spelat jättemycket 2D från spel från liksom SNES och allt. Och, så där. och jag tyckte överlag att 2D-spel har ett limiterat utrymme till att göra så pass mycket som. Jag, jag tycker bara liksom att genren som säger är inte så jätteintressant idag, men jag tyckte att in The Blind Forest gav mig mer än något annat spelor faktiskt. Det är också mycket tack vare, tror jag, just den artistiska biten och, och, och narrativet hur det liksom levereras och, och all, allt omkring det är fan bra det är spelet, alltså. Samspelet med just det här den fina miljöerna och musiken mm. och, och just den här snortajta kontrollen. Alltså man har ju stenkontroll på allt man gör. Nej vet det, Och det, det hade set som var jävligt vackra och Den mm. första, den när vattnet reser sig är ju så ja. bra alltså. Ja, det, Musiken spelas där det är och... det spel som har gett mig mest i ögonblick i år faktiskt. Eh mm. jag inte göra, det trodde jag faktiskt inte var möjligt. Så... Ja, jag spelade det faktiskt för mindre månader sen typ nästan. Jag tänkte var jag måste spela klart och spela det här, för att alla säger att det är så bra. och ja, jättekul bra. Det, det är ett ja, jag skulle säga att som sagt det är det bästa 2D-plattformsspelet jag någonsin spelat. Och det kanske låter absurt att säga många viftar. Du lärde dig från hela din 2 Ja, jag vet för att då kommer alla som har växt upp med Nintendo och liknande och bara vad fan säger du. Men jag, jag tycker att det är så. Alltså, jag har aldrig spelat ett så tillfredsställande 2D-plattformsspel. Alltså att hoppa igenom, man har liksom en viss action så fort uppkommer en fiende eller ett, ett skott i luften så kan du liksom använda det som att, att du skjuter iväg det som ett projektil. Att få det flytet Och bara, åh, oh, är det, mm. det Det är liksom, om du kan spelet Så bara går det och det går och går Jag tyckte Raymond Ledgens hade bra flyt Det här har liksom, det är dubbla flytet, det är helt Fick, underbart är lite, så lite Super Meat Boy vibbar ibland På vissa grejer mm. och så man ska klara av och de har... Men det måste jag fråga dig Många sa typ så att, oh det här spelet är väldigt svårt Jag hörde till med på Giant Bomb podcast Och sa de att det här är liksom Super Meat Boy territory Jag tyckte inte det här spelet var så svårt Tyckte Nej, det? alltså det är inte svårighetsgraden, det påminner mer om Super med tanke på kontrollmetoden och med, med, mm. vilka, vilken alltså, man ska göra. Ja, men man har det hade typ man spikes mer kändes det som, typ på vissa ställen var det blev rätt svårt, men överlag så tyckte jag, och, och fastna på något jag dog 150 gånger, man har ju en sån counter och eh, jag kan garantera att 50 eller 60 av dem var på de här tre stycken typ set-pieces-grejerna i spelet Och det var ju mest för att man var tvungen att spela de och förstå, okej okay, jag gjorde fel där och spelade man dem, ah, man lite tidigt där och... Men överlag tyckte jag att det var, det var några spikes som sagt, men överlag tyckte jag att det var, det var liksom bra tugg motstånd Men hur förlåtande är checkpoint-systemet är om man dör så pass ofta för att... Du, du sätter ut dem själv mm. Det är det som är det bästa med det, så är, är, känner att du inte är så jävla duktig så kan du bara safea och du, Det är en viss typ av, du har health och så har du, ja, kan du magi eller något, jag har kommit åt varigheter nu Det är blåa orbs och sådär, och antingen så kan du använda det för en attack Som säger spräng, spräng saker och ting eller så kan du sätta en checkpoint okay. Och genom att sätta en checkpoint får du även heal ett eller två extra kan du fixa upgrade på sen då. Så att det är du, känner att du nu är på spelet och och kan matcha attacknappen mycket Så sätt mycket checkpoints och hila dig Och så slipper du springa om massa grejer Så, så klarar man det galant Okej okay, så det är inget inbyggt uh, native checkpoints exempel. Det, det finns att... vissa ställen i spelet Som man springer förbi och vissa man måste gå till Men ja, överlag så Det är så... inte många, är, de är väldigt Nej. få Man måste komma ihåg sätta. Det är det. lite själva spelet går ut på också liksom Att välja, mm. välja ställen man ska sätta sina checkpoints på För att som sagt det, Ja det blir lite ett, Ja men då man, måste man, man samtidigt måste förutse Vilka sektioner som kan vara jobbiga man, man vill ju ofta sätta ut en checkpoint Efter man har klarat några jobbiga sek alltså så, Sekvenser och ja, Ofta så eller om alltså, det, det kommer ganska naturligt sen man, man hittar ett rätt bra flyt på det När man ska sätta ut en checkpoint och inte Ja, alltså jag tyckte inte att Den här grejen man kunde använda de här orbsen För den här attacken som spränger saker omkring Den är i början av spelatiden Väldigt kraftfull Men senare så får man ju andra upgrades som gör att jag saivade väldigt ofta och så fort jag fick orb så tänkte jag ja men jag det och sikt nästa 20 sekunder bara ja men jag det här för skull för jag vill inte springa om detta om det skulle gå snett så att jag, jag tycker ändå spelet, eftersom det ger det den här mekaniken tycker jag ändå, och, och om du liksom kan använda den på ett sätt som fungerar för dig så tycker jag att det är väldigt förlåtande faktiskt just för det, att du det, får välja dina de checkpoints Det är ju ett, man säger, metroidvania-spel så att man får ju alltid mm. nya upgrades för att kunna ta sig på nya ställen och sådär dubbelhoppet det kommer ju sen, vilket är ganska viktigt att klättra på väggarna Alltså så. Jag var lite mer sparsam med mina checkpoints, jag använder dem kanske ja, efter några svåra grejer eller när man har spelat ett tag mest. Mm. Och jag var nog lite reckless ibland, jag gillar liksom bara all out, bara springa <laughs> på ibland och, ibland och ibland så straffar det sig, men jag gillar att ha liksom dead flow. Så att eh, jag är ibland safear när jag börjar in, så att nu ska jag sakta ner lite mm. här. Oh. Nej, det är jättebra spel. Det kommer alla med en Xbox eller PS att köra det alltså. Mm. Ett annat spel som både jag och Roger så nu, äh, Har på vår lista Nu är vi här igen med massa val och sånt som påverkar äh, Något som För mig ligger på topp tre faktiskt äh, var, Tyvärr som marknadsfördes Det är väldigt dåligt Men har man en PS4 så Ska man spela det tycker jag Antill äh, Dan mm. Som äh, Visst den är fylld av äh, Skräckfilms Stereotypa karaktärer och, men de är medvetna om det alltså, Det är en ren hyllning egentligen till uh, Teenage Slasher-genren uh, Och de gör det så pass bra Så att det blir inte absurt uh, Som man skulle kunna tro Att det skulle bli mm. Och det är frukt, ett Fruktansvärt snyggt spel Och br, alltså det, Jag vet inte det, det så är frameraten lite sådär i band Men det är okej okay för att det är så filmiskt men, ja. Det var faktiskt ingenting jag upptäckte inte? Nej, Nej det är ja, ju Det mer problem med att det. ljudet eh, första, två och tredjedelar av spelet nu vet jag inte, för nu spelar jag det när PSN lånere nere, om det är det som påverkar för att du har sådana här online boards grejer Ja, ah, det kan vara om ja. det är det som gjorde att det hackade till för det var bakgrundsljudet, bara försvann i en eller två sekunder och sen kom det att åka, precis som det var en loop som eh, bröts och det var lite irriterande, men det var ingenting jag upptäckte sen eh, när jag satt online, och eller var uppkomst online och spelade så eh, Alltså det vill väl inte lika påtagligt för det oftast är det att man klickar på en knapp och gör lite mindre... Det blir inte lika in-your-face som ett typ... Assassin's Creed-spel eller någonting. Nej, det var inte. Alltså. Så att, så det, men jag, jag såg på någon video där det var att det kunde gå ner till 24 fps ibland. Men jag menar, oj, det var en film i så att man tänker kanske inte lika ofta på det. Eftersom du inte många gånger. Så att... Nej, alltså det, det var en re, alltså, ren filmat... Det var precis som att kolla på en äh, 18 timmar lång äh, skräckfilm. Äh, 18 timmar? Äh, ja, men... När man gör allt och håller på. Ja, allt. Alltså, jag vet ju, den snittlängden för många som liksom ändå kör på högt tempo brukar vara typ 6-8 timmar, vilket... Ja, men nu, sen är jag och utforskar allting och hämtar alla klart. Ja, okay. ja, ja, det är sant. Ja. Den jag har när det gäller den typ, eh, speciellt Open World-spel. Okej, okay, åt, 18 timmar kanske var nu. lite mycket, men det kändes faktiskt som att det tog så lång tid. Men det kan kanske landat på 12-13 timmar. Det var väldigt lång tid i alla fall. Mm. Och karaktär, alltså karaktärerna är, visst, de, det är ju klassiska eh, klichéarter, stereotypa karaktärer, du har, eh, du har bimbun, du har eh, den här jocken, du har nörden, alltså just alla de, de grejerna. Jag gillar att de är unlikable karaktärer som ja. är likable för att de är stereotypa. Men då, alltså, det, är såhär, men... det, är, det är det jag älskar med, det är, det är typ som, jag är inget jättestor fan av skräckfilmer men jag älskar screenfilmerna. Mm. Och älskar man skrivfilmerna och gilla spel Med uppdrag så är det typ Eller där man kan liksom ta, ta beslut Det är typ två de bästa världarna Alltså här väljer, du, här väljer du vem som ska leva och dö du på. Fast ibland kan det vara lite så här typ att du vet verkligen inte, ibland vet man verkligen, efteråt så bara vänta varför händer detta och sen bara Får man bara tracka det tillbaka eller spela om det så, bara, så bara, Okej det var den här grejen typ att jag gav den här personen det här objektet och därför kunde jag inte göra något efter det Och ja visst det kan vara frustrerande men det är också lite realistiskt att inte det är så Ja ah, ska den här eller den här dör, ibland är det liksom Ibland är det den här liksom att det svider till, det liksom Det är en del av spelet Det är typ så att åh nej det gick åt Fanders. Mm. Men det är därför det är så bra också ja, Jag hade ju en karaktär som jag verkligen gillade I spelet, Ashley Och mm. så gör jag ett sånt idiotmisstag så, så hon går och mm. Då bara sitter jag och svär åt mig själv För att det, ja. det, det, Men du lever med, du lever med ja, det ja, alltså, Det där finns ju inget checkpoints alltså, du kan, Det är inte så att du kan gå ut tillbaka som i många andra spel Att gå tillbaka och ladda om en checkpoint Och göra om det mm. Utan du är fucked du, är, du får leva med det Att hon är borta så att säga och just uh, uh, Vi har ju sett det i tusen gånger Alltså i, skrä i skräckfilm Och det, det är ett gäng ungdomar uppe I, i en öde cabin uh, Natten Vad kan gå fel liksom mm. uh, Jag vet inte, Roger Du hade också på den listan. Du antar att du också är ett av dina Ja, det ligger på min topp 10. Ja, det är inte topp 5 för mig, men Nej. det är verkligen topp 10. Just för, alltså, vad var jag... det som drog dig till just och verkligen gillade? Det var ett skräckspel som jag vågade spela igenom. <laughs> det är sant, det är ett bara, spel som inte är läskigt där. men är jävligt roligt. har Det var väldigt mycket jumpscares. Jag, jag hatar ja. jumpscares. Men alltså... Jag tycker de hade ramat in det så jävla bra med liksom... Man, man kände ändå att äh, teen Slash kan jag kolla på mm. och det kan jag göra här med och det, det de lever på här, det var ingen psykologisk alltså så skräck, utan det var, ju, det var ju skräck liksom ja, mördarna efter dig, vad ska du ta vägen så det var ju sån här panikskräck med, vilket var du inte säljde ja, till nivån på ja, och jag gillade hela hela sättningen med det och hela gillar roll, han var rätt... Ja, han var rätt det var, <laughs> ska det så överspelade lite tyckte jag, fast det var lite... Det över till ja, lite. men det är väl ja. han som... <laughs> han överspelar alltid så, men det är hans grej, jag tycker inte det var... <laughs> nej, jag tycker det var... Han passade, det passade. Det, det är lite svårt att diskutera utan att spoila, alltså jag vill, alltså, hans, hans karaktär i spelet, och hur han ska... Precis som du säger, det är lite överspelande ibland. Men han gör den rollen fruktansvärt bra. Ja, det ja och... Man märker också att det är han som skådespel och det är ett ja. tecken på att han levererar sin grej. Liksom. Men det, det märker man ju med de andra karaktärerna också. Eh, nu ligger fokuset väldigt mycket på eh, Josh och eh, nu har jag helt klart bort vad Hidden Petits eh, eller Petits eh, katta i spelet heter. Hon springer runt med handduken som aldrig ramlar av. Ja, precis. Um... <laughs> <laughs> ha, det de, är, det är de två ju, absolut största ja. tv skådespelarna de har där. Och sen är De andra är ju rätt kända också. Uh, han Josh väl med någon typ, sån IT-show, tv-serie? Han är typ hacker eller någonting? Eller... Det är någon kompis som snackar om att han var i någon serie? Ja han är, nu glömde jag bort vad han heter men uh, han är inne i serien ja. som är igång nu i alla fall Han är ett väldigt typiskt liksom, ansikt, ja, ja, det är inte ansikt man glömmer så, men han är väldigt lätt att känna igen i serien ja. Det alltså, exakt lika gran spelet som i verkligheten Ja alltså deras motion capture går inte att, går inte att leka med alltså, det är, man, man ser att det är de skådespelarna Ja Speciellt stormare Alltså ja. det går inte att ta fel på det mm. Och de gör det, alltså de gör sina roller riktigt riktigt bra mm. Och nej tyvärr så fick de inte den här marknadsföringspushen som den skulle behöva Och sen släppte i augusti känns fel Det har varit bättre att släppa runt Halloween ju, ja ju, faktiskt, alltså det... Nu var Halloween det ju rätt tjockt ju... chock, med andra spel, men det känns inte som ett spel man vill släppa un mitt under sommaren. Nej, alltså det ju fortfarande sena sommarkvällar då liksom, så att jag, jag håller med dig. Det kommer ju lätt bli det hetaste spelet att plocka upp nästa Halloween och spela med kompisar eller med själv eller whatever. För det, det känns ju som en instant classic Halloween-game på något sätt. Mm. Jag var ju tänkt att bli ett PlayStation Move-spel till PCV ja, för... först. PS3 från början, ja. Och när, alltså det, som jag skrev i, i min text också att när, när det väl är ute vi ser det första gången då vi är ute och jag bara föll pladask för det och sen fick jag reda på att nej det är ett Playstation Moose-spel så nej, så bort från min lista uh, Jag gillar inte den typen av uh, extra tillbehör så svinga med stavar och uh, eller som Nintendo gjorde med Wii U, de nunchaxen och sånt och jag vill ha en handkart i handen Mm. Men när jag fick reda på sen att de har gjort om det till, till PS4 I alla fall när du sitter och kollar på TM på det sättet och spelar ja. på ett sånt conventional-sätt liksom spelet är, spelet är byggt för handkontroll men de slänger, slänger in liksom saker som känns bara off gimmick. Nu, nu byter de ut move mot som ut, använder ps 4 om du vill då mm. eh, Vad heter det? Motion Testade ni det eller? Nej, jag körde standard Det Jag som är old-fashioned, jag vet inte hur Roger spelade Hä? Hur du styr, det, För att du använde den eh, vanliga standardkontrollen eller du använde den här eh, så att du svingar runt din handkontroll? Nej, Motions. nej, nej, nej. Jo, jag använde nog, nej använde de vanliga. Eh, vanliga, men det var i vissa ställen man skulle hålla den still ändå va? Ja, det var ja. två eller tre ställen du ska, ja. du får inte röra handkontrollen för att då blir det upptäckt. Precis. Jag, använder, jag, jag använder. fattar inte varför folk inte bara var i och bara lägger den på ett bord och låter den ligga. Ja, det gick inte för att det är vibrationer. Du kan, inte ja. av, du kan inte stänga av DualShock. Men du kan vi gå ut i menyn och stänga av det? Nej, det går inte. My god! <laughs> det är väl just då den anledningen. Du kan inte du kan stänga av uh, Force ha, Feedbacken. Inte man, <laughs> men kan man inte göra det alls i PS4? Nu? Nej, inte i spelet. Är det Xbox? Alltså att du kan, du kan stänga av det PS4 om det spelar roll för att roll. Uh, uh, den overrider det yes. och säger bara, no, nope, mm. fuck you. Nej, fan jobbigt, men, men vet om man lägger det på en kudde då, som är typ så här mjuk men ändå fyr, ja, ja, helt platt? Ja, Jag, jag lörde på i knät och det gick, det gick faktiskt Okej, okay, äh, men då måste det funka om man har en, hyfsat, mjuk och fyrkant till kudde och så så har man en liksom, sån jobbiga scenario. För då vibrerar det ju med att det är, det är ju inte så att den skakar Nej, precis, men sen var det inte så att äh, äh, du hade kunnat hålla den i handen också, äh, utan problem Men äh, Det är ju läskigt <laughs> Nej, det är. Muriskakis. Ja, men alltså, det, det, det, det är ett spel som du utan tvekan alltså, kan spela fler än en. Alltså, sitta äh, att gänga och spela. Och sen då äh, får man kontroll. Alltså, du tar kontroll över alla karaktärer av olika skeden i spelet. Kan man assigna en karaktär till varje person? Ja, alltså, jag vet att Game Trailers hade en hel stream då där man assignade en spelare till varje karaktär. Det är ju rätt faktiskt ja det, ja det var jävligt roligt att kolla på faktiskt Kan man ha, kan man ha inkopplat eh, fler handkontroll samtidigt? Nej det andra en, en annor... Okej okay, så man kan inte ha typ två signet-konsolen Så att man inte måste göra en eh, Rambo-switch Typ och kasta den över rummet till den andra personen. Du måste göra det Men eh, ah, okay. var, varje övergång till när det är en ny karaktär som eh, Tar över det så är det aldrig ett sånt moment Att eh, mm, okay. eh, du kommer Quick time rätt i ansiktet du kommer dö Ah, okay. Ja okej, jag kollade på två Let's Plays, det var innan jag hade planer på att köpa en PS4 igen det är... Så det är lite natta faktiskt, men jag fick faktiskt en, just genom att sett det två gånger så insog bara Damn, decisions matters Ja, ja det är, alltså... att, men det är också precis som i Witcher, att det, det är inte alltid att de valen du gör påverkar direkt Utan det kan komma långt långt senare de äh, Ja det är, och det är trevligt, då, blir inte, då känns det lite mer, då glömmer man nästan av det Och det känns liksom ja vet inte, det känns det inte lika in your face mm. typ och... Nej, det är ingen grej jag, vet inte, du kan, jag, jag tror inte det här är Spoiler-territorium faktiskt uh, Men vi lägger upp en varning ändå Men uh, när du är nere I, i uh, källan för att starta En generator, så att uh, ja. du, du får Varmvatten då så till uh, balkaret uh, Så är du där nere Hon där. ligger ju typ i det balkorna ett halva spel som. <laughs> Eller en tredje i alla fall Hon oh, är faktiskt bara i fem minuter <laughs> är hon... ja Men vi är... Alltså, äh, hon är, ju är borta så från spel Alltså du spelar ju med andra samtidigt alltså, Allting mm. sker ju samtidigt Jag förstår vad du menar uh, ja, Det var bara att man typ, och så kom tillbaka bara, Åh hon är för en balkår varför, varför är ni inte sur äh, med ett russi <laughs> <laughs> uh, De har inte mockapturat den biten uh, nej. nej men så är de nere i startar den här generatorn då Och så hittar hon då ett uh, baseballträ Så då diskuterar hon då angående baseballträ Och uh, så lägger han undan den då På ett annat ställe har du då inte plockat upp det baseballträt och han hade plockat, lämnat det på ett annat ställe Då kommer du inte åt det baseballträt senare i spelet när du verkligen behöver det Sådana mm, saker. Nice. Det, det är fler sådana grejer i spelet det, Ja, det är verkligen inte in your face utan det är så och så alltså, kanske man kommer både efteråt och bara Aha, jag när, alltså, alltså, när du där? kommer till det stället nästa gång där, där du då då kan, kan man använda typ, oh, det Då I får du en sån flashback-scen ah, okay. uh, Och så uh, kan man då använda det, så att säga mm. Ja. Och, nej det Tyvärr Jag fattar inte varför de släppte det Det känns fel att de släppa det Mitt i, i, The heatwave som vi har här i Sverige På 20 grader eller något um. ja, alltså jag, vill, alltså jag vill gärna ha fler sådana spel ja. ehm, och, gär, och faktiskt gärna Som inte är episodic Utan är, ett, är liksom ett Det är, det är lite kluven där man ska vänta eller inte jag kommer, Med spelserier som jag gillar så kommer jag köpa Season Pass ofta för att, sen gillar jag även Att sitta och vänta lite i en viss, rimlig tid <laughs> Inte fyra-fem månader som har bytt men land Nej, det gjorde Life is Strange uh, Tyvärr så blir det en väldigt stor hopp mellan avsnitten eller episoderna Sista där alla sista fall var värst, vet jag i alla fall. Det ja. var fyra månader nästan Och jag vet att tell, tell. Tales from Borderlands Var ju också mellan första och andra var ju typ fem månader någonting var riktigt Ja, illa. nej det Ska man ha det episod, då måste det komma med jämna mellanrum Det går inte och... Varannan månad toppas alltså ja. åtta veckor Där till tio är verkligen, där är verkligen sen, sen, börjar är det väldigt... spela, sen börjar man glömma bort alltså vad som har hänt Alltså det är, det, jag, det är därför jag satt mycket på forum Och sånt och läste på men Jag tror det hjälpte mig mycket att hålla mig intresserad Och komma ihåg för att jag försökte liksom läsa upp mig Liksom diskutera och saker och ting, jag tror det hjälpte väldigt mycket mm. Men för den vanliga personen som var spelare Och var oh det här var ju under vad nästa gång Och så går det tio veckor kanske eller rätt sagt kanske fyra månader i värsta fall mm. Och det har ju hänt några gånger faktiskt med Telltale och även med Dontnod eh, då, då glömmer man av om man inte gör en recap Visst de gör en viss recap men ah, alltså Jag tycker verkligen att åtta veckor är maximum eh, Minecraft har faktiskt levererat på rullande schema men Sen eh, Minecraft är Minecraft så att jag kommer inte spela det Nej, jag har faktiskt spelat, jag är snart klar med första episoden Ja, och, tycker Jag tycker det är rätt småtrevligt, faktiskt det, är lite mer typ det, känns, CV... det, det känns lite urdag just det, i för att det är Minecraft-karaktär och Minecraft-värld. Men äh, än så länge är det faktiskt helt klart ett äh, knutspel. Kanske är det värt den femte lapp för om ett år på sale eller något. Sånt, ja, definitivt. Men, Minecraft. Äh, något jag faktiskt, jag vet inte om Roger och sig på detta också. Eller tyckte det var väldigt lustigt. Du kommer upp i den här stugan då. Äh, jag vet inte var klockan var 10 eller elva på kvällen. Och det är ju snömörkt Det är ju mitt i vintern. Mm. Varför tänder de aldrig några lampor i huset? Jag har inte förstått den För där finns ju bevisligen ström Man kan gillar myspyssbelysning Ja, det ja, De tänder ju inte, inte ens ljus <laughs> man får väl eh, ta det för med, som det är, liksom Jo jo, det, men jag bara, tyckte, jag bara tyckte det var lite lustigt Det var inte så att jag ja. störde mig på det Men tyckte det tyckte jag var lite ja. lustigt i det, det, det är som man sitter och säger med. Men vad fan, gå inte in där då Men det är ju bara... exakt vad den spelen Det är det som är så, det ska ju nästan göra det Jag förväntar sig nästan det det är det som, ja, jag håller med, visst när du säger det så är det ju jäkligt dumt Någon ja. kunde ju bara nämnt någonting om det, här, det, är, är... det så sönder, så. ja stämmer är... Generatorn är söndag, alltså ja. man bara fått någon form av logisk förklaring men äh, jag, jag gillade spelet, det var lite schyssta twistar här och där faktiskt I, i storyn Grejer som inte mm. äh, I did not see that coming Och äh, det är, är många grejer man inte kommer få uppleva om man... Om man tar död på en viss karaktär väldigt tidigt i spelet Så det, det, det är ju mm. återspelbarhet det är Definitivt i det Skulle du säga att den återspelbarheten Bygger upp på att man är medveten om Vad man måste göra ofta Nej. Eftersom ja. det är lite incidental eller bland, liksom, Alltså har alltså, man spelat spelet en gång Så du kommer inte Du vet ju överhängande storyn Alltså vad som kommer att hända Du kommer inte få mm. den här uh, Oh my God, uh, momenten Som är två tredjedelar in Mm. Men det är så fall man spelar om det för att se ja, vad som händer. Du såg inte det komma. Vad såg du? Du såg inte det. Nu ska vi inte spoila. Men nej, du såg inte komma jag, först så var jag helt inne på att det var tvunget att vara så. Men sen var det där. Sen vet du tror du vet vilken moment jag menar? Ja, du, så exakt. tänkte jag att nej, det var det inte så. Men nej, eh, nej, det kom förklaringen. Men ja, jag de gjorde det fan, jävligt jag... smart. Jag, jag trodde exakt det som man fick som förklaring Jag, se sen. jag tänkte jag bara fan de måste gjort något sånt. Och sen bara <laughs> Jag, jag höll, höll med vid min första teori. Uh, även om det känns väldigt så här, unlikeable. Men återspecifalt ligger det i så fall att man ser om de valen man gör. Man gör ett annat val nästa gång kanske. så hur det påverkar och vilka karaktärer som lever där. Men uh, om vi ska knata vidare på vår lista här. Uh, jag oh. har faktiskt inte. I slutet diskutera vilka vi har Floppa eller grejer som vi har besvikna på i år eh, mm. I spel som har kommit Och självklart så har jag två spel På den listan som Roger har På sin top 10 lista Såklart. Mm. Men vänta, är vi, där, är vi där ännu redan? Har vi inte fler spel? Jo, men vi har det Men jag ah, ja, att... <laughs> <laughs> <laughs> uh, men de, de jag har ja, ett av dina spel också <gasps> Gasp uh, Vilket var det? Ja, det tar vi sen <laughs> Ja, eh, jag vet inte vilket det skulle kunna vara. Men det är jag. Eh, vad hade vi med på vår lista här? Det var ju som, eller, spel som Råga tagit upp och som låg faktiskt på min bub bubbel utanför Forsa? Eh, Forsa var inte ett av dem. Eh, Nej, men det var en annan. <laughs> men det ligger med på Rådhus lista. Och det är okay, något spel jag lika väl kunde ha haft med på min lista, men det kom utanför. Eh. Vänta vad du säger, Råga. Du som har det på din lista Ja, ah, nej, jag tyckte det var Alltså Vad fan ska jag säga Alltså, hela parkour-elementen I det spelet är ju skitbara gjorda det, det, var, det var liksom En förbättring av Mirror's Edge-grejen Jag älskar det här Att man, att man använder L- och R-knapparna För att klättra och sådär För att då har man full koll på Och kollar sig omkring med spakarna Och man har ju mm. stenkoll på det Sen att det var liksom en zombie-apokalyps eh, Jag tycker de gjorde det så jävla bra Och där var också faktiskt eh, cd ganska roliga och nyttiga att göra. Det var inte bara att hämta grejer utan det var, Man fick en liten story till till för att liksom Men det var ändå ja. rätt mycket Alltså vi, visst jag, här, jag Jag spelade faktiskt vet, på PC som jag refundade För att jag kände lite att Det var ändå en hel del Åtminstone i början, Fetch Quest Men det hör väl till att man ska samla på sig lite grejer Men så jag spelade jag håller med det, jag spelade med handkontroll så att det var typ samma upplevelse som på konsol, mm. uh, och jag håller med dig att fan var mycket bättre än Mirrors Edge just med knapparna för, för movementen och allting. Så det, det var mycket att bevisa i nya Mirrors alltså. mm. ja. få det på plats. Uh, nej men alltså, det var okej, okay, det var lite fetch quest i alltså, så, det var ju fortfarande fetch quest men man fick alltid en anledning till varför man skulle göra vissa saker det Gav lite morot ja, och motivation Det var, det var liksom inte bara enkelt. liksom, åh oh, jag behöver de här fem flaskorna Nej okay, det var väst i början ja. kanske eftersom, Ja, ja sånt det, är det liksom. Man, man skulle hämta något men just för att men li det... Lite åt witcher hållet också alltså, Även om många av deras eh, sidogrejer Där var, gå dit där, döda De här monsterna för att hjälpa byn Att de ska kunna komma tillbaka Eller hämnas på ett monster eller något annat Så kändes det som att karaktärerna Som gav i uppdragen Alltså Det kändes det... Det känns ändå som att man fick en anledning. Mm. Och vem nu gör det helt enkelt så obelivebart. Allt känns så ja. Ja men det var bara roligt att springa runt och springa runt i staden tycker jag. Man hade mycket frihet och det var verkligen liksom med skräcken i halsen man springa runt ner på gatorna. Ja jag tyckte det var, det var en stor överraskning faktiskt för mig. Jag trodde inte att det skulle att springa så. på nattetid tid var inte nådigt alltså. Ja nej det tänker jag inte prata om. Det fanns något av det bästa. <laughs> Ja, då gick jag över till mustent på direkt För jag känner jag måste ha full kontroll Annars kommer jag att pinka ner mig, alltså. Det var, uff Nej, det, det var, alltså Skräckspel i alla ära, men Dying Light, när det var på natten När du verkligen, ja. du ser ingenting om du, har en om du inte har en pannlampa eller någonting sånt Det var, alltså det är beckmörkt. Det var Och sen är det musiken som drar igång om man får panik Ja, ja Nej, då många in på brightness settings Och backlight och maxar allting <laughs> ja, det, nej, men det, det, det gav mycket faktiskt det är, ett av de, ja, det är helt klart ett av de bästa spelen i år tycker jag. Det, jag tycker det de gör där under nattsekvensen är att De tar dig under dagsekvensen så är du rätt powerful Det är mer liksom bara en zombie slasher Du gör allt mm. i ditt tempo Och så vänder de på det och gör det som skräckspel gör väldigt bra Ofta att du känner dig väldigt underlägsen Men du har fortfarande kvar alla här kraften, Men det är bara att helt plötsligt är allt svart och de andra masterna är jävligt mycket farliga och, och, och du måste sticka Ja exakt, det är just det de tar, de, Hur de slår om det och gör liksom något som är bara liksom Typ något som är, vad heter det här Den senaste kom på tre spel Xbox Exclusive Du springer mot fotografi i första, ja, eller kamera nej, nej, nej, nej, inte Nej, så den här Dead Rising Dagssekvensen är typ Dead Rising a Mirror's Edge ja. typ, Du bara springer runt och latchar och så blir det mörkt och så blir det skräckspelet plötsligt där du bara oh shit shit shit jag garrar garrar Men då har parkour-elementen kvar och allt som gör det roligt och det, det är rätt coolt faktiskt hur de slår om det så snabbt och får det funka. Ja precis, när man så... har levnat upp sin gubbe lite så är det bara liksom det som att springa ut på cirkus på just idag. Man våltar över zombierna och de ja. får ingenting. Och... Så, ja <laughs> ja det, det är roligt faktiskt. Men det, jag gillade liksom hur, hur det såg ut, det så, jag gillar det liksom grafikstilen på det. Mm. Och sen, nu kommer ju expansionen i oh, februari. Det är en good old expansion Ja alltså, alltså. Det, det, är ingen, alltså det, är ingen, det är ingen DLC utan det här är... Precis, <laughs> är ain't no DLC! <laughs> det, här, det här är alltså en god old alltså, expansion som vi fick på, alltså på PC, som PC-spelare är vana vid. Det är ett nytt oh. massivt område med jättemycket mer grejer. Mm. Uh, och för de som redan har Season Passet, får ju det gratis. Och har man inte köpt ciso så alltså. redan så höjer de som passet priset men det spelar vi egentligen ihop, ja, Alltså så en massiv content-update, så mm. fine. Nej, det var en av de roligaste så här, typ Out the Blue announcements som även om inte jag kanske får på att spela, köpa det och spela vidare, så jäkligt roligt så utvecklas faktiskt för en rejäl expansion. DLC har ju blivit lite ett, ett, en kompensation för att spelkostnader ökar och sånt där och man måste tjäna pengar fortfarande för att det kostar mer än någonsin nya spel och spelkost är fortfarande lika mycket som de gjorde för 10-20 år sedan och så vidare mm. Men eh, när de släpper såna här expansioner explanationer då blir man jäkligt glad för, för samma pengar Jag hade du kunnat få något som man har fått i Batman Arkham Knight som inte har varit något vidare bra season pass alltså, eh. Det är nog... Förra att absolut sämsta season pass Alltså du betalar ja, det... jätte mycket pengar där och du får nästan ingenting. Alltså du, förutom en massa skins och sånt överallt. Nej ja, det är folk som vad man betalar man 100, var är 100, 110? Var det 40 eller 50? 40 var det va? Ja det är mer. Vad kostar season passet det inte... ja, Men det var 50 kostar ju Battlefront. Jag tror det var 40 för äh, Batman and så alltså, 100 dollar. alltså du beter för Batman och all det Ah ja du menar så. Ja ja. Det, det kan vara. Jag... Ja. Mm. Det är alltså fan. Jag tycker faktiskt Peter var ett av de svagare i serien också det är därför inte med på min lista det är inte därför droger heller var med på sin lista Jag tycker narrativet, vi behöver inte gå in på det, men hur saker och ting levereras Eller fan okej vi spoilade, det var varit inte hur länge som jag pratade om det Joken lever i spelet och hur han levererar storybitar, det tycker jag är det enda som är riktigt jäkla bra Ja det var det absolut bästa i spelet, Så var det ju alltså det här spelet mellan, Joken lever inte, han är ju hans huvud Ja. Exakt och hur, alltså, det, det är att, liksom han, han är han närvarande hela tiden och tantar Batman och eh, mm. alltså det, de gör, det är det är bästa med spelet att Det är jävla Det synd att det inte är ett sånt bra element i typ med Asylum som är mitt favoritspel i serien. Jag vet att många de det känns som de flesta håller sig till men jag gillar, ja, lite jag det gillar det här. Asylum mest. Det ja, jag, jag, jag gillar den här lite det känns som en instängd värld vilket kanske låter negativt men alltså, det är liksom, känns känns som det finns tydliga banor här och där på ett ja, ändå öppet sätt. Jag Asylum är... Mitt guldkorn. Jag hoppas inte att de ger upp nu Batman och Arkham Knight, det är dags att göra något ja, nytt. Ja, men de har med... redan sagt att det var, ja. var avslutningen avslutning, avslutning på Arkham-scen. Ja, nej, men det känns, det känns som det är dags. Jag hoppas bara faktiskt personligen så vill inte jag se ett spel från dem, men de är väl på väg och göra något säkert med Avengers eller sådant här roligt. Ja, jag vill inte se Avengers heller. Jag, alltså, jag har inte varit skojig att se det? om de... Ja, oh, ja, lätt. Alltså, ja, är det är någon som kan pulla, äh, dra igång det så är det dem Så alltså, då måste klar, de ha original... Klar, äh... Äh, ett Töter-spel nu ju Ja, det släpps ju några släpps, klar, games Det här Transformers äh, Devastation ja, har läkt, ska tydligen... har läckt äh, lite skisser på hur de ska se ut, men det man har inte sett någonting de ska se läckt redan omslaget, det ligger redan i databasen På Xbox Har ni, har ni, har ni spelat Transformers Devastation? Äh, nej Ja, jo Det tycker de nog, va? visst var? Ja, det var, jag gillar ju, jag är Transformers junkie, så jag, ja. jag, alltså de här gamla scenerna gillar jag, jag kollade alltid på dem när jag var yngre, så det, det är samma röster och sånt, så att man får en sån jävs återblick liksom. Ah, ja, så det, är nice. det här, vad är det, 80-tals Ja, ja, både, både estetiken och rösterna, allting är ja. från 80-talet och så. Där. Ja, estetiken så. Asså. alltså det kändes som det var en, du spelade en, ett avsnitt av tv-scen, mm. när jag såg trailersen. Mm. Jag så faktiskt jag har hört att typ Total Biscuit och vissa snackar om spelet så att det var jäkligt bara. To the walls, fan och en linjär upplevelse som inte fått så många att typ i år som jag ändå kalla det för tycker jag över jag har sett och, ja. Det var och en, en speedrun av det som var jäkligt En sak som var irriterande var att eh, man har ju på R1 så har man eh, Dodge-knappen, Den använder man hela tiden. Ja, jag men alltså det är helt okej okay att använda den där. Det, ja. det är lugnt liksom man dodgear där är punkt... som en boost typ, som är och typ, ungefär Ja men det är, om, ni, om det spelar bajonetta, men det är så att dodgear man där ah. så, så går tiden i slow motion Så är det ju likadant här Okej, mm, okej, okay, okay. ah. ja, men då kan jag stöva ah. floden på den knappen Ja, precis Men grejen är att de har lagt att man transformerar sig till en bil på samma knapp om man håller in den oh. Och dessutom mm. är att man hela tiden blir en bil när man inte vill bli en bil Och det är, <laughs> det, är det största bristen med det spelet Och du kan inte mappa But, om det? Men man, man, I wanna Nej, Ja det är lite, fan, ja. en sak, mapping, mapping på spel alltså, snälla, alltså det är fan dags, det är snälla. snälla, snälla, Alltså rent tekniskt sett så kan du ju mappa om spel om du spelar på PSV, för du kan ju mappa om alla PSV-sknappar i systemet, mm, men oh. det, då får man gå in och göra det varje gång man ska spela ett spel det är, det är liksom, jordigt. det är inte svårt, snälla spelutveckla, bara ge oss settings och istället för att ha bara game, audio och liknande, lägg till kontroller. Men där, där är ju en hel del spel som både på Xboxen, jag vet Call of Duty har gjort det både på Xboxen och på PS4, att du har olika knappuppsättningar De är ju i sig ah, men det finns jo. olika alternativ ändå mm. Mm. Därför man ska köpa en Xbox var... Elite controller Nej, Roger Jo, den kan man mappa El, om Eller så, eller så vet, kan men, man spela på PC <laughs> Nej, ja, men men alltså det... Den kontrollen ser jävligt ja. nice ut faktiskt. Den, är, ja, men den, kostar, den är dyr den kostar, ju, alltså. den kostar ju mer än en halvmaskin <laughs> Jo men det ska inte komma alltså, <coughs> Det kommer från en, en PC-spelare Att alltså, kontrollen är dyr Fast, fast, fast, fast, fast från vad den gör för pengarna tycker jag, jag tycker att eh, då lägger jag hellre den tusenlapp, eh, tusenlappen på investerad bettografikkort istället för att köpa något för två Nej, alltså, om man är, alltså, jag, jag vill ha den kontrollen för att det ger så mycket mer möjligheter, man har fyra extra knappar under kontrollen, eller spakar då, som gör att man kan... Eh... Men du vet att du kan köpa en skuff för billiga pengar som är exakt samma sak? Jag har faktiskt testat en skuff och jag måste säga att det är jävligt trevligt att de spakarna i typ ett spel som Halo och sånt Men jag tycker de fan är i vägen för ergonomin i ett chill som som Shadow of Mordor där jag inte måste ha uber skills. man kan ta bort dem och då känns som att man betalar för typ spakbyten Jag kan tänka mig, är någon som Rager, du som spelar väldigt mycket Forza, att du kan få en typ av den här skuffen eller elitkontrollen? Ja, och FPS. Ja, FPS också. också. För att då har man, man kan ha så mycket knappar under mappat, liksom, Och då innebär det att man, man, behöver inte aldrig släppa tummarna från spakarna. Vilket ge, ger så mycket i ett FPS-spel till exempel. Mm. Det blir som en Dying Light ungefär. Alltså man har alltid full koll. Man kan liksom springa, hoppa samtidigt som man e aimar och skjuter. Alltså man har, man har full koll. Som det är nu när man styrar. Så måste man alltid släppa, släppa höger tummen. För att göra grejer liksom på... På knapparna det Känns på, som att Halo och Titanfall är, det. är typ de perfekta spelen För den handkontroll på ja, Xbox Titanfall Jag har Speciell bara positiva saker om den Så att jag är skitsugen på den Det, är, det får bli en, en investering sen känner jag Faktisk. Alltså visst den är Byggkvaliteten är säkert också gudomligt trevlig men... Plus att man kan ha olika presets På olika spel man spelar Vilket det känns jävligt nice Det känns som att det behövs Mm. Att det kommer till konsolvärlden också äntligen. Att man kan liksom precisätta olika. och Det finns olika ladd man kan ladda hem som många har lagt upp. Och så där, så. Men det här hade faktiskt. Eh, hade vi redan på 360. Eh, små inställningar för eh, som anpassade för FPS eller bilspel. Eh, något till. det var det kanske. Men det var, det, var inga, det var inga jättedjupa grejer. Men det som du säger, det är i alla fall trevligt att det kommer att bli kommer mer och mer sånt nu. Det borde nog ja, standardiserat redan, men det är bra att någon pushar i alla fall. Men tänk, det tänk att ha hoppknapp och reloadknapp under det liksom, det är rätt nice att ha De trycker man ganska ofta på Alltså Halo, Tight Force känns ju perfekt och under mm, Det med är det där de jag, jag syftar hoppas. på när FPS-spelarna alltså, Ja, just med den här du ska hoppa åt sidan, ja. jum jum och typ ladda om och sådär Och inte släppa, för det vet man att de spelen är liksom Boss, Wars, Tempo, Deluxe oh. Och då vill man inte hålla på och släppa höger tummen alltså, det, det vill man inte Även om jag inte finner några större problem När jag sitter och spelar alla de timmar jag lägger ner på Destiny Men jag kan se att kan man slippa vissa av de momenten Så blir det bara en fördel Rise of the Tomb Raider Rebooten för två år sedan var bra Men det här är något så fruktansvärt mycket bättre är det, det, du med det, det är mycket. Men så dog Roger. Nej ja, ja, Jag sa, håller du med Roger Om att det är mycket bättre än ettan Om vi ska kalla det ettan 2013-releasen ja, uh, ja alltså, okay, alltså jag, jag gillar fortfarande Ettan som serien Som serien så länge tycker jag den bara går framåt liksom, med, Både med Gameplay och med Lara som huvudperson mm. Jag tycker alltså, de har gjort väldigt mycket Sen det var här... mer lite mer öppnare De var inte lika claustrofobiskt Stundtals Och just då de här små tweaks De har gjort i spelmekaniken Lagt till lite små grejer som De, de har sneglat lite åt Assassin's där med. med hoppa runt i träden Och gömma sig Och stealth är, är mycket bättre än det, det ser jag fram emot jäkla mycket Stealth-momenten är ett sånt ändå Alltså att action betonas, de har gillat till Crafting-grejer sett också, så det är ju typ Tjena av oss, av Ja, nej men Kom det har ju redan i rebooten äh, Crafting, fast det här är mycket djupare crafting nu Ja, det var det jag menar redan. precis, det är mer guerrilla warfare Och, och sen att du, du kan crafta mitt i strid Liksom, crafta Alla, precis som du de gör det gillar Ja, det, är, det mm. känns ju jävligt nice mm. att, det, att det funkar för det, det är sånt som man slipper in i menyer och man bara trycker på håll in en knapp så gör man det liksom. Det finns ingen anledning i, alltså, att göra det på, må, många gånger att du håller på att pilla i menyer utan det som jag gjorde som Tommy ja, Tom gör nu mycket av det ska, ska finnas eh, sömlöst i spelet kan man ju tycka alltså just crafta pilar eller health kit eller mm. något sånt sådana enkla och, grejer. Och just att du kan ställa dig förbi hur mycket kvinnor som helst egentligen förutom vissa partier så kan man sätta sig förbi en hel liksom, by Utan att by och bara gå vidare Det känns Sånt är jäkligt det känns bra att spela så det är... Ja men de har gjort det väldigt bra för att Man låser ju alltid upp nya, nya grejer Att man kan svinga sig mellan träden sen Och man kan alltså så Så, mm. det... så du, kan du fokusera på typ saker och ting Så du kan bli mer stealth och spela spelet Väldigt annorlunda jämfört med att gå i liksom ja. kajé och bara köra gunfights? Ja det... Ja men det är skitbå, du kan du spela det två gånger och få väldigt olika upplevelser, det kunde du inte mätta. Så det där har du ju grymt replay-väg, bara på grund av Precis, så, de så det. Sen är det vissa set-pieces där typ, ja ah, det kommer ut två stycken armor-gubbar som man måste ta dö på. För ah, ja, att det ska, ska det komma är... en sekvens, men... Hur många björnar dör man i spelet? <laughs> <laughs> det, är jag det är den jag tänker på efter sett den här trailer. <laughs> för det, alltså, det, jag bara fan, Pita kommer inte att vara glada alltså. Ja, så många björnar är det inte, men... Eh... Är det samma björn eller i flera olika? <laughs> du kan inte döda samma björn om och om igen? <laughs> nej, det är sant. Ja, jag vet det, björn. det är bara en björn man möts, tror jag. Det är det alltså? Damn. Ja, det finns ju småbjörn små också, men... Jo, men en, Va? Dödade en... du björn också? Vad Men hem. nej, jag sa... Alltså, bara för att han är yngre så inbehör det inte att han är en unge. Oh, får... Det finns en, en, en, en nemesis björn om man säger så. Ja, precis. <laughs> Snart får ju världen och fonden och hela balletten efter så här. Men det är ungefär liksom som Halo 5: då tycker man att man typ har mini -boss, fight med Björn och så, så kejter i vidare nästa banan. Ja, ja, ja. Men alltså något som om man säger så här: just när man går in på den här med och Combat och sånt och jämför rebooten med, med Rise of the Tomb Raider nu. I rebooten, där, där var det inte planerat att hon skulle komma dit. Hon kommer ju dit helt oförberedd och så får ju då ta hand om hur situationen är. Och den här väldigt fientliga miljön Med äh, Alla fin och sånt Nu i uh, Rebooten Eller i Race of Tomb Raid, Där kommer kom inte ett ställe Är förberedd på vad som kan vara där Och kan anpassa sig på ett bättre sätt mm. Just därför blir det väl lättare då Att kunna få in de här stälfmomenten och Eller komma att de nu skulle vilja det För att hon är där Av en anledning så att säga hon är medveten om då att Där är alla de här uh, mercenaries och hela den batten. Jag spelar faktiskt demot jag väntar på PS4 som kommer snart att, Ja. Ja, jag helt enkelt så men med multiplattformsspel men jag, jag, jag det jag kände lite på det var att jag vet inte om det utvecklas och förklaras bättre varför de är där men eller jag vet varför de är där. Det, på det är inte, pappas det är inte grejer och sånt där. Spel och de Nej, det demo. kändes lite så här typ oh we really have to give her a reason. About och då känner jag lite att ah, det här känns lite force men okej okay, jag fattar att det måste få liksom, ha en anledning att ta livet hit. Uh, men ja, uh, som sagt när man väl är där inser på att det inte så handlar så jättemycket om just varför hon stack dit utan nu ja ah, nu är jag här och då känns det lite mer logiskt att jag är lite mer beredd så det finns en, anledning till vara för är på de ställen. där. Uh, okay. mer då. än det som förklaras i 10 yeah. första minuterna. Okej, okay, ja men då, det är det bra, för det kändes väldigt få för första teamer och det är bra att vi vidareutvecklas de, de har ju tagit lite, ut, utan att gå in på att få djupa spoilers och sånt här, de har ju tagit, eh, sneglat lite på Uncharted Ja det är bra eh, Men sen samtidigt så, Uncharted har ju sneglat på Tomb Raider, så att de, de, de spelar ju ja. av varandra hela tiden 2. Det är roligt när folk säger bara, åh fan vad Tomb Raider och kopierat, bara, fan vad... och så bara, åh du vet att uh, Tomb Raider kom först för <laughs> eller Milleniumban alltså. Sen i slutändan så alla sneglat på Indiana Jones så att, um... Ja, jo, ja, men det, det är bara skoj, alltså jag tycker det är alldeles så få linjära, liksom Hollywood set -piece upplevelser här, som, som existerar i den här generationen så att eh, jag tycker bara att det skojar med alla uppmåtsspel Att det finns faktiskt mer än bara Uncharted Som driver den där sorten spel mm. eh, Det här är ju typ nutidens action-adventure-spel typ. Som jag skulle, jag alltså, jag tycker att det känns som Nutidens action-adventure-spel Och det är en de få Och jag tycker de är jäkligt bra ja, vi har inte Och det ska att de spelar av varandra lite faktiskt ja, Vi har inte så många att säga, precis som jag säger Det är Uncharted, det är Tomb Raider och så nu, Förhoppningsvis så kommer det att fungera Men jag har stora förhoppningar på det Quantum Break då ja. Precis som alla week-order på 360-tiden vi mm. uh, har den här uh, ja, det är också Adventure för ja men det är som sagt det är, det är jäkligt få studios men jag är ju tacksam att de sysselsätter med något spel för det är det är väldigt uh, Max Payne 3 ja. spel jag gillar väldigt mycket. Uff, that gameplay. Eh uh, Ja ja, det, att, tyvärr Tyvärr så finns det väldigt mycket dålig kritik Alltså i recensioner Men jag gillade, verkligen gillar Max Payne 3 jag, jag tycker det är det bästa spelet i serien Mest på grund gameplayet, gameplay Gameplays king Visst jag håller med att settingen in, är inte det bästa Och de bästa delarna är nästan flashbacksen och Sen ser han ut som uh. Bruce, Bruce Willis Lundfett Bruce Willis Ja, ja. <laughs> Nej men det är ja. Jag <laughs> vet inte, jag tycker, i, i jag tycker efter dem, Den scenen, också. efter han har snaggat huvudet Och du vet, går ut, uh, han är helt bakis så går ut där i uh, Vad heter det? Och och det det, det, kan... Ja nej, men man går ut i liksom förort för ja, i farvallas liksom, Previs så alltså, går han runt där och han går in på en pub och allting Och man känner verkligen att ah, de har lyckats med den här stämningen och, Dumb wild gringo Och jag älskar hans monologer Det är fan det bästa med spelet också det. För, Första typ tre är lite <skratt> epilepsivarning På typ transitionerna med Hur de hoppar hit och dit Men ja jag har kommit över det här laget så att det, De tonar ner lite på mitten och framåt också så. Mm. Uh, Om vi ska... Ja. Som jag sa innan, så, jag hade ju två spel i år som Eller egentligen tre spel Som jag var grymt besviken på Jag hade förväntat mig något helt annorlunda Innan vi ja. går dit Jag kommer på ett spel Eller två spel egentligen, Bloodborne och Jag vet att droger spelade Bloodborne Men nu förstör du hela min sektion Ja, jag vet men <laughs> Jag vet inte det är... alltså, jag kan säga... alltså, alltså det Marcus menade Jag har två spel på min lista Som på min topp Topp, som vi inte har pratat om, som han har På sin besvikelselista yes. Det är det han menar <skratt> innan, innan vi bara hoppar vidare, då ska vi se Hotline med två är väldigt bra, det är inte lika bra som Etta Men det är skitbra bra det, så, nu kan vi gå vidare Alltså skiljer det mycket, eller det är, ja. samma, det är samma grej Fast det är ny uh... eh, De har typ, vi kan, säga, det, vi kan kalla det Gimmicks, men bra gimmicks, eh, det är typ som att Du har en gubbe som springer runt med en chainsaw Den andra skjuter med ett vapen Och ni kan springa ut på level, sen har du en Annan typ av gubbe som andra För- och och så vidare Var du så eh, Nej, ettan är väldigt mycket mer grounded. Det är kortare, det är enklare. Det är mindre fönster. Fönster är den värsta fienden i Hotla med MV2. Och eh, långa avstånd mellan checkpoints är också den värsta fienden i Hotla med MV2. Visst. För att ibland glömmer man av det. Och det är fönster överallt, så det är svårt för att väggar är din bästa vän för att kunna gömma, bak gömma dig bakom ah. någonting. Men här kan du vara. Oj, oj vänta, det var ett fönster där bort i hörnet. Aj, ah, jag blev skjuten. Så att eh, lite mer frustrerande. Lite sämre barn-design, men en rolig variation. Musiken är, uff, det finns en låt som heter, den heter något med Mobster och the typ Roller. Alltså den är, damn, när den kom på i spelet. Man dog hela tiden, men det var så awesome så jag bara körde på i 40 minuter så jag klarade det. Skitbra du får spel! får soundtrack nu, de släpper en här limiterad vinyltryckning. Ska du göra det? Det har de gjort. Ja, det måste jag nästan köpa och rama in typ. Ja alltså den var, den var riktigt alltså... Är det den bilden på han med glasögon där och, och som ser helt sunda droger ut? Uh, nej, ja det kan, ja, ja, det kan, ja, ja det är det och det, sen det, är det ju ett på väggen, här, min... här um, kommer Jag kommer inte ihåg fall. det finns en riktigt namn för det men alla de här uh, Picture Disc heter det ja. De var i olika färger och jag vet det är alltså riktigt professionellt gjort cool. men, Ja, nej men det är som sagt ettan är fortfarande, helixintrycket är lite mer top notch Två är ju mer skoj men det kan vara väldigt frustrerande Det gäller att man är väldigt konservativ när man spelar och lär sig och ta sin tid för att Det är inget spel man typ när man börjar sig slutet bara om jag ska spela klart kväll ikväll För att då kanske du sitter upp till fem på morgonen och är, dör på jobbet nästa dag så att mm. Ta din tid med dig och lär dig spela korrekt och ta dig lugnt mm. Skitbra soundtrack, det är fan det bästa med spelet <laughs> Adrenalinpumpen, alltså jag, jag sitter och lyssnar på er soundtrack Jag har säkert lyssnat på tvåens soundtrack, jag tycker det är bättre än ett, faktiskt Eh, men två jag säger inte lista priscentri. Jag brukar bara dra på, det på Youtube typ så här när jag var kanske städar eller vad fan som helst och bara dundra på lite extra det är så jäklar sjö. That cleaning music. Ja. <laughs> <laughs> det är som där cleanar du ut floor med massa gubbar här cleanar jag lite dammråttor istället <laughs> God damn, I got new high score. Clean as hell. Yeah. Nej men det är skitbra spel. Mm, alltså, det, alltså nu hoppas jag att folk äh, missförstår mig heter bara för att jag har dem på min besvikelselista Jag blev besviken dem, Men det tar inte ifrån att, det är, att det, det är två bra spel Men jag hade förväntat mig något helt annorlunda Och precis som Bluestan nämnde innan Så Bloodborne är ett av dem Det problemet jag hade med Bloodborne Det var att Det marknadsfördes som Ett mer action orienterat Nästan åt Devil May Cry hållet Mycket mer fast -paced action Uh, den typen av spel och det vi fick var samma formler som de haft i hela Soulserien med uh, kiting kiting kiting och auto kiting och jag nej jag klarar inte av den typen av spel och att de marknadsförde som att det skulle vara något mer uh, mer åt casual hållet uh, actionorienterat och sen får vi inte det men däremot så är det, alltså det är fruktansvärt kontroll Och det är, alltså miljöerna, den gotiska miljön som Bloodborne sitter i Det är, det är nog, Witcher, det snyggaste miljön vi hade förra året i ett spel jag Måste säga, musiken, jag har inte spelat spelet Och inte sett mycket Let's play, sånt Men jag var på en spelkonsert i Stockholm Här i höstas Och då körde de en, jag tror det var en blandning av, det var nog en enstakelåt från Bloodborne Men efter hört efter hört den så insåg jag att Jäklar, det här spelet måste ha grym musik Och det kan säkert Roger bekräfta Roger ja. svimmade Nej, jag <laughs> förstår vad du menar Jag förstår inte bara att du kan vara överraskad För man visste ju nästan att det skulle vara ett, ett, nej, men jag, ett jag förstår jag, själv Det lite var inte så det marknadsfördes Nej, nej Det, var, men... det, det är där mitt problem var mm. Jag sa inte att det är ett dåligt spel, det är, alltså För de som gillar solserien så är det säkert eh, Top men det som jag märkte är att alltså jag har några kompisar som verkligen avskydde Dark Souls Och så köpte de Bloodborne och bara, det här är grymt alltså, Game of the Year typ Och det är lite spännande faktiskt att det är så stor skillnad mellan vissa Jag vet inte, alltså det känns som att vissa har problem med kitingen Jag, jag har ju problem med kitingen så skörlan också jag har, inte, jag har bara spelat demo på 10 på minuter i en butik och det för mig och att okej okay, det här är bara inte för mig eh, Sen kan det vara andra design eh, Beslut som andra verkligen inte gillar med Dark så de gillar här, men jag håller med alltså, Jag vill ju verkligen spela spelet, men gameplay Är ju bara inte där för min preferens helt enkelt nej, alltså... Jag förstår dock att det är en sjukt jävla tillfredsställning Döda en boss, jag är ju övundsjuk på, på de människorna Som gillar spelet och får ju Genomlida och eh, Triumfera med att döda bossar i det, för det Nej, alltså jag, jag, jag säger inte att det är ett dåligt spel Utan det är bara, att... nej, nej, för, för nej. mig personligen <laughs> Så blir det, blir det kategorin besviks För att jag, det, jag... Jag trodde att de skulle faktiskt kunna göra någonting annorlunda än vad de gjort innan I och med att de gör det som ett nytt IP Men det tar inte ifrån det att det är ett fruktansvärt snyggt spel som har väldigt tight kontroll Men det är inte den spe, äh, spelmekaniken jag vill ha med oändlig kiting. Uh, att det var inte så mycket kiting i Bloodborne tycker jag Alltså det beror på hur man spelade För att, i, i Dark så, så måste man nästan kajta för då har man en sköld om man går in liksom och aktar sig, I, men i Bloodborne så är det ju mer, det är verkligen mycket mer actionorienterat än vad just Dark Souls är, om man är insatt. Är det något som öppnar upp sig mer desto mer man spelar och känner sig bekväm eller är det något man kan köra direkt från början och. Ja, det känns som att det är många som gick in direkt med att åh liksom, oh, jag måste kajta och bara fortsatte med den tekniken istället för att utforska andra sätt att, alltså det handlar om vilka vapen man väljer till för det första man har ju mycket mer, det finns ju mycket mer olika vapen att välja detta spelet som gör olika mm. saker. Mm. Och sen det finns har ingen armor-spelet, va? Jo, det äh, är jag något Jag hörde att det var någon sån där typ Att man bara började fokusera på vissa äh, saker Sköld finns inte Utan du har, en, du har ju en picka istället Som, mm. som du använder Stod eller äh, bland och buss Ja, precis Och den kan, den kan ju både användas som ett vapen Och som en sköld, om man säger så Om man avför en vid rätt tillfälle Så blockar man deras skott Eller deras slag Du får en stäga på dem de som är sköld Ja, precis Men äh, eftersom det är ett snabbare spel så har du mer möjligheter Till att gå in och slå och sen, alltså istället, och sen dodge åt sidorna Eller något annat istället Inte bara backa och vänta på att de ska slå och gå in igen Utan det finns ganska mycket möjligheter Om man väljer att utforska det så Så att det här med kiting håller jag inte riktigt med om Nej, det är men som det är det jag menar med kiting tema också Att det blir väldigt mycket slå två slag Dansa runt Slå två slag och sen dansa runt igen Uh, nu, är det, nu är det som du säger Det är kanske jag som började spela spelet på fel sätt Men jag, jag, första gången jag spelade Så valde jag den här uh, uh, Förvuxna Rakbladet Jag kommer inte mm. ihåg namnet men du vet vilka jag menar uh. Och uh, Jag gick in mer alltså, action orienterat sinne Och Det funkade väl fram till uh, Första torget Där det står två, två uh, Snipers på sidorna Längre upp Sen kommer inte den gubben längre Utan jag fick tänka om och testa ett annat vapen Och bara tänka, du kajtar lite mer Och det är... Alltså, det följer inte mig i smaken Men som sagt, det är... Nej. Alla, alla gillar inte det Och det är ju bevisning Väldigt stor mm. fanbase som gillar Den typen av spel och får Väldigt stor glädje att spela det, och det är... Absolut Det är tillräckligt Ja, är ja, definitivt Jag menar, då ändå sålt över 2 miljoner ex Så att... För ett nytt spel som faktiskt Jag skulle fortfarande säga att det är ett nischspel Den ja, seren, det, det, det. det är det ju Och ett nytt IP och sälja två miljoner Det är, det är inte dåligt så det, Och nu, nu när man så uh, uh, Filmklipp från De som spelar Dark Souls 3-betan mm. Så ser man uh, influenser då från Bloodborne Som de har tagit Vilket är spel nummer två nu som är på lista då? Uh, det är nästan samma anledning Ska jag säga uh, Halo 5 mm. uh, Halo 5 Alltså kampanjen var Jag och Roger har diskuterat det här tidigare uh, Jag mm. spelade igenom kampanjen själv Och det, det ja. var väl helt okej okay, uh, För att fps Men som Roger påpekar att det är mycket roligare att spela i co-op Och det kan jag verkligen mm. se Och multiplayer i Halo 5 Det, det, det får som slår den Alltså mm. Halo 5 har alltid varit Mästare på multiplayer Eller Halo-scen Mm. Det har jag inga problem med. Men vad, vad hände med den här kat leken mellan Lock och Master Chief? det oh, alltså, de var Alltså det bilder. var en här, Hunt the Truth och det var, alla trailers var... Alltså de fokuserade så mycket på den här jakten mellan de två. Och det slutade med att det var typ en um, fishlap dans dance från Mon Monty Python-aktig showdown mellan de två istället. Men då har du missförfattat var, vilken jakt det går ut på. Det handlar jakten egentligen är ju inte mellan de två, utan jakten är ju på någonting annat. Och har man inte förstått det, då förstår jag att man är besviken på storyn. Ja, men jag kan inte komma det, på, alltså, de, inte komma de, på de, någon de, trailer där det Nej, kommer. de går ut för att lura, alltså, just för att de inte ska avslöja vad historien handlar om. Ja, men då kunde man... Men där lika... Vi kan bara, in, halv mini spoilers. vi syftar på förordning som släspet eller... Det här är inget jättegrov, men vi syftar på Cortana eller... Absolut, mm, ja, det, är det, där, ja. det är det du går ut på i jakten, det är det på ja. Inte ja. jag, tycker, jag måste också, jag tycker fortfarande, jag har spelat kampanjen Jag spelade faktiskt halva delen med en kompis Sen eh, tappade han lite intresset så jag spelade vidare Det är roligare med en kompis helt klart Och jag tycker den... Eh, efter första timmen så är spelet rätt jäkla bra i två, tre timmar Sen tappade lite på, Eller rätt jäkla bra, det, det är bra med en kompis Jag har inte spelat liksom front och back med en kompis eller utan... Jag tycker det är fortfarande en av de svagaste kampanjerna i serien, tyvärr Men multiplayer är jäkligt bra, jag är ju bara lite besviken på att det kommer, det kommer fler barn gratis vilket är nice mm. och, de, och de finansierar det hela genom grejer som man inte alls känner sig forced till att köpa mm. Men arenaläget har lite få banor i mitt smak Warzone-läget är ju fruktansvärt bra. Jag tycker bara att det ser ut som ett PlayStation 2-spel tyvärr För att genom att de har 60 FPS så måste man tumma väldigt ja, mycket det, på kantutjämning Och det är synd, så jag gör inte den på några anledningar För jag får ögon sår när jag kollar ja. på det tyvärr ja, men, alltså, men arenaläget är guld Alltså jag, jag kan förstå att man inte vill gå ut med just att jag tala det handlar om Men det kändes som när man såg de tradelsen att det var någonting som Master Chief hade gjort fel och han var nu han jagar över hela galaxen av lock och man ska, alltså, det tyckte jag ett annat, annat budskap. Och sen, jag tyckte det gjorde storyen bättre, ja, förlåt. Ja, nej, men jag, jag, förstår, jag, jag förstår vad du menar, Roger. Alltså, det är annorlunda. Alltså, när man har spelat och man kan, när man vet vad de menar. Men när jag kom in i spelet, alltså, efter att sett eh, all deras marknadsfäng, då trodde jag det var något helt annorlunda. det skulle vara en big show. När, alltså, fokus skulle vara mellan Lock och eh, Marseyship. Och okay. äh, sen, alltså, överlag så tyckte jag storyn kändes lite som en, någonting kommit från sci-fi channel faktiskt. Jag hade, jag hade förväntat mig ett tajtare än vad det var. Men alltså det, det är jag, alltså, det är personligt. Mm. Mm. Ja, jag, jag, gick, jag gick in liksom för om man efter slutet på fyran så visste man nästan ha lite hint som att vad det skulle leda så att man visste lite grann om hur hur det skulle utspela sig och att men sen när det kom fram då, det här med Cortana, så blev det liksom ah, yeah! då, det blev liksom en liten twist på det, vilket jag gillade. Uh, och för mig så är det den, uh, en av de bästa kampanjerna, just för att den är så tempofylld som den är. Och från bana åtta och framåt så är det en av de bästa uh, actionbanorna som har gjort tycker jag, i ett spel Det som jag tyckte var, det som jag ogillade minst med, eller mest med, med spelet, det var, eller spelet, kampanjen, det var den här jäkla mini med den här bossen, alltså Jäklar eh, det spelar varit bra att ta bort alla de tidigare, åtminstone reducerade med typ 2-3 stycken och jag hoppas att håller med åger Ja, det håller jag med det var, lite, det var fan riktigt, jag skulle säga att det var en usel design eh, ja. De hade kunnat ersätta det eller bara helt skita i det Sen, sen tycker jag att det känns, det lider, jag, tycker, jag tror många är besvikna på det Och jag förstår varför också jag delvis är besviken på kampanjen Jag tror det lider lite av det här Aha, det här känns som en ny trilogi, vilket de mer eller mindre Liksom målet upp till som och det känns som första delen i Hobbit-trilogin ungefär Man känner att okej okay, det börjar här nu men vi vill ha en fortsättning och det är lite så här, Det är en halv cliffhanger feeling med vetskapen att det kommer att ta två tre år att fortsätta detta Alltså 3 for 3 är redan mm. sagt att det kommer i, i, i alla fall två spel till eh, Ja så, så de har ju en ny trilogi på G nu liksom, och det är det sådana här start, startade och det, det märks av på något sätt tycker jag i spelet eh, Som sagt spela det med vänner om ni kan för det är ju roligare ja, ja alltså ah. Det, det, och, på, och på det svåraste, annars så, blir det, annars så tappar man ju <laughs> halva grejen. Ja, ja, man ska spela alla helospel på det svåraste, annars så, annars så är det... Jag kör på normal. Ja, <laughs> nej men då tappar du hela det här fighting, alltså varenda strid är på liv och död när man kör på det svåraste, vilket det ska vara i ett helospel. Det är, ju liksom, det är nästan en lag på att man ska köra hela spel Alla alltså, är inte Dark Souls? Nej, men testa det. det blir ett helt ja, jag, annat vet, jag vet folk som säger samma det sak. Det blir ett de... helt annat spel. Det, alltså, det är inte så att de tål mer, utan de, de agerar ju som... som ja, det är inga är, för här bara... Bullet Spanish precis. Nej, alltså det jag är ett helt en... annat spel. Alltså, bullet Spanish det, är fan ja. uff. Så alltså, att jag rekommenderar att jag spela det på det svåraste så fall. Det ska det, man göra med alla hela spel Det är alldeles för enkel metod som väldigt många spel använder, tyvärr, att du drar upp svårighetsskaden, den som händer, händer det att det får tål tio gånger mer Ja, det kan bli så jävla oroligt man skjuter en gubbe tre gånger i huvudet och sen dör Men man bara, så det tog tre skott att spränga en skalle ja, med en typ A-47 <laughs> Men det som går in på här är att när du drar upp svårighetsskaden i Halo och så flankar de, alltså, de drar upp och... A in Det blir, det blir väldigt annorlunda så. Ja, du måste ju hela tiden hålla dig i cover och liksom, verkligen, du får inte visa dig för mycket heller utan det gäller att hoppa från cover till cover Och det, det är just den här, den här nya kontrollen som gör det så smidigt, att man kan dodgea åt sidorna och framåt Det ja. gör så mycket för de här sidorna, speciellt när man kör på det svåraste Det mm. måste jag säga också, det är jäkligt mycket lättare det här med att man, när man blir in, vad heter det på engelska När man blir skjuten smarrar man lite marken och håller på att dö där eh, om man spelar med bottar och man kallar på dem så är de så jäkla dumma och de tar fram och ofta spelar de bara slaktade rad på rad Det är väldigt mycket trevligare att ha kompisar med dig så du kan liksom, att ah, men du, du agrar typ, den här snubben så springer bort och så går du och hjälper mig Så att det är också en väldigt positiv sak, speciellt om man kör på svårare och mm. För annars kan jag tänka mig att de bara pang pang pang Dör direkt om man kallar över någon för att heala Så att spela med vänner mm. Om du har <här> jag hade försett, <här> försett att du är... har uh, Sen hade Roger faktiskt ett spel som jag, jag. Vi diskuterade här innan jag skrev min lista men det, det föll tyvärr bort. Uh, Helldivers. Mm. Och. Ja, det ja, är det. Jag, jag vet inte vad jag fått för mig hela tiden att det släpptes december 2014. Men det kom i mars i år. Mm. Uh, ty, men det, alltså. Ni som gillar co op Mm. Och... ...spelade. <laughs> det är årets, årets, årets <laughs> roligaste. Nej, men alltså, det, alltså, det är fyllt med humor. Alltså Vad ska man säga? Vad heter den här? Starship Troopers i, i uh, spelform. Mm. Alltså det, ja, det är så jävla roligt. Det är så over Jag har the top inte skattat så mycket i ett spel uh, i år. Alltså. Nej, alltså, det är fyllt med over the top år. action. Um, Riktigt tight och det är ju gjort det är ju svårt också att det är av, äh, också, va, typ, ja, en del av spelet det, Alltså det blir svåra, ju ju högre Svårighetsgrad du väljer på Uppdragen eh, På de högre eh, svårighetsgraderna Så blir det nästan omöjligt Ibland, det blir eh, Fruktansvärt svårt just med det att du har de här knappkombinationerna du måste trycka in för att begära ner understöd och nya, nytt liv och nya grejer det, alltså ja, det göra det samtidigt som man attackeras av hundratals insekter det, det, Ja, det, är ja, inte, det är inte det... bara att trycka på en knapp, nu vill jag kalla in en tank här utan Nej. det blir en streetfighter, här Street Fighter äh... jättelånga knappkombinationer Fickad fyrkant, triangel, kryss, cirkel och ja. sen så någonting mer. Ja, det är... Då får du ner kanske ett ny, nytt vapen eller vad som helst. Ja de använder sig i Deepen här upp, upp, ner och vänster men det, det är en jävla ja. lång kombination. Och sen precis ja. som du säger, ska du göra det mitt under stridningshettan och bli attackerad från alla håll och kanter och det... Sen är det alltid roligt när man skickar ner en ny, nytt vapen och någon av mina medspelare får den i huvudet och dör. Det, det händer ju hela tiden, det är helt roligt. Det har ju hänt några gånger att man har sabbat uppdrag för att... Det är ju som Metal Gear Solid 5 när man släpper den här supply drop ja. på sin häst. Ja, det är ju klassiskt. Det är just det som går in på, att du har ju inte friendly fire. Eller du har friendly fire, alltså du kan ju döda den, hela ditt ja. eget lag bara genom att skjuta på dem. Mm. Och det, är det, som... oh, det där ska inte jag spela med mina kompisar <laughs> <laughs> ja, det, de gör, Alltså Airhead gör det så fruktansvärt bra Och eh, där kommer ju ett annat spel också i år eh, I samma formel, eh, Magica 2 Magica 2, Magica 2 Alltså deras trailers de är de bästa De hade alltså världens där. bästa announcement trailer eh, Ja, med, de, och den follow-up-trailern också Ja den har jag inte <laughs> sett faktiskt Denna sjunger i en karaoke. Nej, den måste jag kolla upp Kolla, då gör en referenser typ "Så we killed a cat in the earlier trailer <laughs> och, Alltså den är Där har du verkligen i, alltså i humorn humor för det, Den är fylld med referenser till Svenska grejer, där är Chauven och bås Man är, <laughs> alltså, är Så mycket grejer det Hem till midgård Fylld med hem till midgård referenser och sen språket de pratar det är en sån blandning av Swedish Chef och Sims <går> Bork, bork! Ja, det, precis! <går> ja, Fan, det är ju bara att man husmanskost för en och <går> sätta in i kylen och dröva en pool och köra Magic helt enkelt Ja, ja definitivt alltså, Kan man köra split-screen? Eh, Magica 2 är alla på samma skärm local. precis som Helldivis Okej, okay, så menar det är bara online? Eller du menar local? Nej, men alltså, oavsett om det är online, du, du är på samma skärm Ja, samma... Okej, okay, så man kan Online spela lokalt. med Nej, glöm det. Online är det alltid på din egen skärm. Men om ja. du spelar lokalt så är det på samma skärm då. För att ja, du nice. kan inte gå utanför skärmen så att säga. Utan alla är fast på samma skärm. Typ Diablo? Yes. Ja, precis, precis som ja. Diablo gör det också. När du spelar oh LocalCorp. Nice. Jag tror det utvecklades vid Globen i, i Stockholm det spelet. Ja, det, det, är, det, är, det är du ska se. Arrowhead gjorde Helldivers. Och Magika 2 var uh, Paradox. Mm, okay. Jag tror att det var, var Globo. Ja, det var. är. Att de har sitt kontor där. Ja, ja Paradox har sitt kontor i Stockholm, om man inte jag vill se helvete. Det känns som de flesta har det i Sverige faktiskt. Ja, förutom Jubilee. Uh. <gå> uh. Och de har ju brumbrum studion också som gjorde ny för Spidget på uh, Avalanche. Mm. Nej, jag. Uh, ja, nej, uh... nej. ja. Ghost. Tack, Ghost, ja legol. Spelar någon i det spelet? Jag spelade Early Access eller den här Jag spelade det Ja, jag köpte äh... den ut på Rean. Okej. Okay. Vad tycker du? Mm. Jo, ja, det är jag som sagt, jag, jag är bilfantast. Jag gillar att köra köra så här. men det alltså det finns ju det är inte det bästa bilspelet. Hur många, hur många, det måste du måste ju många vinner ute och torka blad för det. ja. <laughs> <laughs> En svag tre är än så länge. Okay, om ja. om, om Forza 6 är full på så får det här en svag tre. Då måste jag bara... Det som jag upplevde som det värsta var de här cringe emellanskvenserna, alltså jag har aldrig upplevt så mycket dude bro ja, men jag, jag gillar, alltså det, det, det, alltså, det är ju gjort av en anledning. jag, jag Jo, men det är källas... ju gjort med glimten i ögat. Ja, ja. alltså det, jag gillar de kunde inte gjort på ett annat sätt tycker jag inte. Alltså, hey jag bro, var... hey, look at his wheels, man! ja, jag men... <laughs> bara, nope, I can't play this. Ja, men det är lite, lite <laughs> av den här um, uh, underground... Uh... Mentaliteten Carbon, det. alltså just den här street racing, det är lite det, alltså den kulturen det, kän, det känns lite, vis, visst de kanske övertar lite väl over ibland men som Råg sa, jag vill inte ha det på något annat sätt, det, jag tycker det passade. Jag hade mest problem att det var så omständigt man måste liksom, för att byta när man, om man vissa lopp kräver ju att man har kanske någon bil som inte har lika mycket hälskrafter mm. då måste man först tillbaka till garaget alltså då får man teleportera sig dit byta bil och sen köra tillbaka till det stället igen. Nej. Istället för då att... Gåta man... in meny istället innan loppet. Ja, ja, precis som man kunde ändra. Till. Om, man, om man vill... för Man har ju sån här driftinställningar med att man, om man vill bilen ska drifta mer eller få bättre grepp. Mm. Då måste man också tillbaka till garaget och greja där och sen ut på gatan igen. Och det blir lite... Det, det blir, det, de kunde gjort det mycket bättre. Det, det är såna små grejer som stör. Det är som tar bort flytet i... i Massa onödiga... Äh, heter det? Ja, det är verklighetstrogigt bara för att så går det till ja. verklighet. Ja, men sen det är inte verklighetstrogigt ändå för att jag kan, jag kan trycka på startknappen och ta to garage, ja, så teleporterar jag till garaget. Så jag menar, det blir inte verklighetstrogigt ändå, utan Nej, det blir ju, det, det bara... blir bara, det blir bara hoppigt. Liksom. I, i sådana grejer blir det ett stör störningsmoment, helt klart. Ja, mm. när man är ute i en sån öppen värld, tänk, tänk dig The Witcher om du behöver ändra utrustning och typ, ja, du måste teleportera upp tillbaka till din borg och byta rustning mm, där och sen Ja, det fått igen. panik efter tio ja. minuter. ja. Alltså det, det är lite det, det är sånt stör jag mig på Det, det är därför jag inte åker spela längre ut Utan jag kör några lopp och sen så gör jag någonting annat mm. Frågar hade du några bottenapp i år eller? Bottenapp? Alltså något som du mm. blev besviken för att du trodde det skulle vara bättre Eller helt Ja, jag, visst har jag det Vad är ditt guldkorn? Eh, ditt guldkorn blev jätte... och -up. <laughs> <laughs> Jag blev eh, Superbesviken på Resident Evil Revelations 2 jag tycker ja. det var ett själva skitspel ja, Jag ögat det lite, lite på steam och sånt var bra att du inte köpte det Ja, nej, alltså Coop-delen <skratt> är totalt värdelös Alltså, Vilken man, en, en, en, ja, alltså man, man kan ju spela det mm, två Den Coop-delen som man inte behövt ta med överhuvudtaget Ja, precis Och sen när det, det var fult och tråkigt Alltså, det var, det, det, det var liksom hela tiden Ja, man, för, man förföljer ju några stycken Eller så. Man, så man Och de kommer till ett ställe Så spelar man igenom det stället med dem och sen så kommer de som är eh, på jakt efter dem till samma ställe. Nej. Och, eh, och sen oh. så gör, fast man går lite olika vägar, men det är fortfarande miljöerna hela tiden samma liksom så. Revelation 1, var ju mycket, mycket bättre. Ja, jag blir jättebesviken på detta faktiskt. Och eh, min ja, oh, jag behöver inte säga, jag ska inte ta, ska inte ta upp andra spel, men eh, jag vill bara nämna att Mario Party 10 är det största besvikelsen. Vi har diskuterat så. det tidigare och jag, jag förstår ja. hur. hur, hur bara höra och det du beskriver det så var det ju ett Clusterfuck av eh, det, Utan dess lika jämfört Alltså vad, mot vad Mario Port egentligen ska vara Ja precis Det är väldigt synd för att de hade kunnat göra väldigt mycket coola saker Med gamepaden och jag måste säga då på Mario Port 9, för att många inte gillar det Det är fan det roligaste jag har haft sedan 64 spelare Ja, de hade kunnat göra vad som helst Istället för detta egentligen, det är bara det var skittråkigt. Det var, det, var, det, gav, det gav mig ingenting att sitta och spela det Frågan är inte om den här Amiibo, eh, eh, Animal, på, Crossing. Animal Crossing party spelet är sämre. <laughs> det är det kanske, men det Det så många hundra på att inte spelat, det. Som? Alltså, jag tror inte spelat det som jag har jag har hört någon varken fan av Animal Crossing Nintendo eller Partyspel har uh, hade haft något positivt att säga om det. Så Nintendo har haft riktigt druttet år i år alltså Men alltså gå är... från att släppa nio stycken spel i serien, än, ännu mer egentligen för Vilket var det med. sista på Gamecube? Sexa eh, va? På Gamecube? Ja. ja det kanske var sexan Så släpptes något några till Wii, i Wii då ju också ja. Ja för det var det, var det sista jag spelade och jag, det gillar jag verkligen. Mm. Men alltså gå från att ha släppt nio spel med ungefär samma mekanik till att typ ta bort det roligaste. Ja. Det är sån grej som jag inte riktigt, jag förstår inte riktigt vad de... Nu kanske jag låter med. som en, som en hater här, men det känns lite som den här röd tråd hos Nintendo senare tid. Att de, de, de försöker förändra och sen förändrar de på helt fel ställen. Och så blir det bara en de sabbar istället. We won't change, but ja, this change bad. Jag har sagt fyra av mina spel ett året är på min topp 10 från Wii, på Wii U. Nej, men... men de, de tror jag inte med <laughs> för att jag fick inte göra det. <laughs> ja, men säg dem snabbt så jag vill veta, även om det är lite off-topic. Super Mario Maker, mm. Splatoon. Åh, oh, det Yoshi, vill jag egentligen spela. Så. Ja, Yoshi Woolly World. Och, och, och vilken fan var det med. Allt något mer som jag inte kommer ihåg. Just med. Men de tre i alla fall. Det var de tre spel som jag var hemma på nära topp 5 liksom. För mig Så mm. det, ja Men som sagt det är ju... Splatoon 2 måste ju komma till nästa konsol. Det känns ju om det är ju coolaste de har gjort på senaste åren Det är det och Pikmin de har gjort under hela 2000-talet som, som har slått, ja, som har slått stort alltså. Nej nej men jag menar alltså, Om man kollar från 2000-talet ja, okay. och ja, framåt ja, okay. De två liksom, original IPs de har faktiskt skapat Som är nya ja, Som har liksom, success eh, Som har haft liksom, en, en framgång de måste, Det är ju egentligen bara Pikmin och Splatoon jag talat, Som har bara kommit för Pang Tjena, ja, Split, nya Splatoon är en av årets överraskningar tycker jag, det kommer ju ja. liksom, så... Det var ju årets multiplayer-spel på VJ, och, och, och, eller och, och årets shooter, va? Årets multiplayer ja. och årets shooter vann det. Vilket är ganska starkt för, för att vara <laughs> ett Nintendo-spel. Jag tycker jag, det ser skitskå ut. Sedan så var det Her Story, kom väl tyckt upp på någon konstig nu också. Ja, det har jag inte spelat den får vi se. Jag har försökt. Okej. Jag, jag ska testa det sen. Jag får se vad det, eh, vad det just är. Just den nu när du tog upp det faktiskt, eh, Yoshi's Woolly World. Vi får ju ett eh, svenskt utvecklat spel som är samma garngrej nu i början på året. Eh, Unravel från... Åh! Eh, oh, oh, det är det även oh, oh. från Sundsvall eller Luleå eh, Ume Ume Umeå, Umeå, Umeå. Någonstans uppe i Lappland. Mm. Man får inte säga och då blir de arga. Umeå! Umeå. Nej, alltså... Det är så alltså, fuktansvärt alltså. snyggt. Alltså, oh. Alltså jag, det där är fan ett riktigt jävla husmanskostspel Alltså jag, åh, det är synd att det där kom inte kommer här i vintras mm. nu För det hade varit, det, fast det, fast är men det kanske december. ligger snö den 9 februari Ja, det kanske ligger snö den 9 februari Och då bara åh, då slår du ut det och man måste slår och det. nej ja. Alltså det mm. alltså, är så, jag är en sucker för såhär vackra spel Och får springa runt i så här svensk fauna och man, de var inne i fabriken och gameplaygrej Och så, så hoppar man upp på sig typ en, en maskin i någon fabrik Som var på oss och bara står det Akta fingrarna och man bara Ja! Tänna och oh. blir så, jävla, så fort jag ser det så Det är så jäkla coolt Att se ett så jäkla svenskt spel Så det, alltså det är bara så vackert Och man bara oh. Det är så här folkmusik och det, oh, det, är, um. Nej, det är så det är sant, fint alltså, Man ska lyfta upp hatten här på att EO tar upp eh, och publicerar detta Alltså ja, det, det känns det var... lite mer Ubisoft-grej, alltså den, den spelet, än EA, ja. om man ser det så men, men det är på tiden, att det är ju ändå, ändå, ändå med DICE och Sverige och kopplingarna där och de gjorde ju nu med Hacelite som... Det har, jag var lite besviken att vi inte fick något nytt om Hacelite, Fares ja, Vi har äh, fortfarande vad fan det är för någonting Nej, och det har gått fan... Det har gått ett år sedan nu, senaste video... Ja, ja och, och, och... Ingenting, så jag är lite besviken på det, men... Det är men det är det samtidigt bra. är det bättre att inte visa någonting för tidigt så. Du, jag, hoppas de, jag hoppas de släpper i år och så går de ut typ på E3 och bara oh, By the way, hey uh, Light coming tomorrow Nej men det tror jag inte, men jag, jag, jag kan därmed tänka mig att vi får uh, Får uh, riktiga revealen och sen kommer det höst. Ja, Jo, alltså realistiskt Som jag håller med dig, hela den här release uh, Time window är lite trevligare när man Säger, oh, det här spelet uh, ska du få spela om uh, fyra månader man bara, yes. Även om vi vet att de fallat fyra i de senaste fyra åren men ja. det, det, det, det behöver bli lite mer och mer trender. från utannonsering till spelsläpp så är det väldigt kortare tidsperioder Jag tror det är ett helvete för PR-avdelningen när ett spel utannonserades här inför konsolerna Och det är ännu inte ute typ The Division, det kan faktiskt vara varit roligt alltså Och liknande spel, och jag tror att många gamers har blivit liksom Man märker att det är ett jäkla nackt att ha ett spel så länge ute för att du tappade, det blir svårt. Du svårt fokuset och folk glömmer bort ja. och sen ska du... så alltså hade The Division kommit ut ett år efter att visades visades upp så hade det... Jag lo, alltså jag lov att det kommer tappa tyvärr säkert miljoner om man inte... Ja. Försälj... Ja. Alltså inte försäljning... Ja, alltså det, kommer, det kommer tappa på det helt klart. För jag tror inte man kommer få upp pipe-maskinen eller vad man ska kalla det. För att det, det har gått så länge. Jag, det, jag hoppas det blir bra spel. Ja, men uh... det, är, det är väl där, för de lägger beta nu i januari. Ja, jo, visst. Det är väl ett försök, Men som sagt, jag tror just den här nya trenden. Det är, det är, om man inte heter typ Rockstar och liknande. Någon ja, men det är Rockstar. Så alltså, Rockstar kan ju utansöka ett nytt GTA timmar innan det släpps. Det spelar ingen ja. roll. Nej, de kan göra vad de vill. Eller så kan de snacka om det imorgon släpps trio, och släpps om tre år. folk, Men då är det som flugger på skit. Så, det är, vissa fåtal studios, och studios har liksom. Men och Rockstar de kan ju vad de krediten att När de väl släpper någonting så är det bra. Alltså kvalitet. Hur ja, har ja, det varit? Ja, det hade varit ju länge som helst. Så, alltså. förutom Red Dead Redemption på PS eller på PC. Ja, det var ingen bra tror tyvärr. Men, är det någonting annat som ni tycker vi har... Jag ska dra mitt botten, ja. jag sitter... <laughs> alltså, jag, jag har, en, jag har en, för, en aning om vilket det är du syftar på. Ja. Men... Ja, men gissa då. Bara ren... Alltså... Skulle inte förvåna mig om, uh, om det är The Order. Japppott. Mm, det kunde jag tro det. Mm. Um, det är primärt för en anledning som jag stör mig som är jag är helt sikker på. Event nu, så är det quicktime nu så lägger jag ner. Jag har verkligen inga problem med QuickTime-event i allmänhet. Uh, jag har verkligen inte det. Jag, jag tycker att ibland hjälper det verkligen Ja, spel. Där, alltså, då tyckte jag att de hade quick eventen På ett smart sätt Alltså just när, man, när du smyger upp det... bakifrån Då är det inte bara att trycka på en knapp och sen dödar någon Utan då kan du misslyckas i med att misslyckas QuickTime-eventet Jag tycker bara att det är vissa Speciellt i sommar men det är, om, om du har 10 minuter gameplay Så är det väldigt många ställen Där jag känner att det jag hade verkligen inte hade behövt Times event här Det är alldeles mycket break för mitt Liksom Gameplay flow är ett linjärt spel, jag kände bara att Du hade kunnat ta bort en två tredjedelar av QuickTime's du hade ökat Spelet flytt väldigt mycket, jag förstår vad man försöker göra Jag kände bara att det var så himla abrupt På många ställen, speciellt på den här banan när du var uppe med flyggrejor och allting Det var liksom, så fort du kom till en dörr så blev det nästan ett man satt de pratade och sa en sak och så öppnade en dörr. Då kolla på lästvass, ja men då gör de det liksom seamless och säger de det Jag förstår att det är två helt olika spel och att de går hela försöker göra liksom en sån här lite movie-feeling över det hela och sånt Och jag, jag har inga problem med skikta med det, men jag tyckte bara att Den biten, uff, den, ibland, jag, jag vill nästan bara stänga av det För att jag, bara, jag jag vill inte att ni stör mig när jag spelar Och jag vet, det är bara så jag ser på det och folk kan tycka vad de vill om det Men jag, jag tycker det var alldeles för abrupt Och De kunnat ta bort två tredje av mellansgränserna Då dock, håller jag med om att, eh, eller dock tycker jag att mellansgränserna i spelet så här emellan med stora bitar och sånt var jäkligt underhållande Alltså som, som ett kort linjärt spel som man börjar ner på så på 5-6 timmar Jag tycker det finns alldeles för få sådana så eh, Cover-mekaniken och allt som var Typ Det är väl ingen typ skillnad på det och Gears War, det är liksom decent stuff eh, Och jag tyckte ändå det var ett, liksom, jag, Det är just den biten som gjorde att Jag kände att det störde mig så otroligt mycket Jag säger inte att det är ett dåligt spel, jag tycker att det är ett helt okej okay spel Det hade kunnat vara bättre om man Fick till lite saker eh, Men ja som sagt, jag köpte det för typ 150 spänn, så det var ju inte för de pengarna värt det. Det är väl lite som typ Bloodborne där, det var det här sak som jag verkligen ogillade. Så jag tyckte att om man hade tagit bort det så hade det varit bättre. Och halvvägs genom spelet tycker jag spelet blev bättre på den punkten. Och det blev även bättre till typ, banorna och vad som hände och så vidare. Storyn, det hände lite mer med storyn, för helt enkelt efter luftballonsbanan. I Pro problemet egentligen, med, alltså, som det blir med The Order nu, det är ju efter Sony bröt med uh, Ready It Dawn. Är att vi, vi kommer inte Sony äger ju IP1 mm. äh, The order, Och mm. alla assets Så att ska det bli ett nytt äh, spel i Order-serien Så får Sony ge det till en annan studio Det är inte Red som kommer göra det och, Jag tror inte och, äh, de kommer göra ett nytt faktiskt Nej jag tror inte det heller äh, Det känns ja. Försäljningssiffrorna har inte varit äh, jättedålig heller Jag kan tyvärr inte gå in på dem äh, är Mer än det de själva säkert, sagt Men det, nej jag vill inte säga mycket mer Uh, mm. Men uh, fått nytt IP så sålde det faktiskt bra Men det, mm. alltså det var ju en uh, Vad ska man säga Det var en, en, en intro till en spelserie Eller en trilogi kanske Till och med uh, Det lämnade väldigt mycket uh, Som man har velat sett Alltså jag känner ändå när jag var klar spelet att jag gillar den här sorten spelupplevelser Där du sätter dig och kan spela klart ett spel på två dagar nästan Utan att spela jättemycket och det är liksom Det har liksom en rätt linje här jag, jag tycker det här året Jag vet att jag Roger du gillar på spel väldigt mycket Och det är en väldigt stark trend uppåt idag Och sen ska man komma ihåg en sak att, och det, det Jag har läst väldigt mycket på många ställen att folk känner att Åh, oh, ett till Upward-spel, ett till Vi har haft Metal Gear, vi haft Witcher, vi haft Mad Max och så vidare och så vidare, SS Creed Och det har blivit väldigt mycket och jag jag tror, jag tror vi kommer att se att open world-spel börjar börja försvinna mer och mer, eller lugna ner sig lite Och sen får man kommer ihåg att utveckling av spel, nya spel, alltså det är tre år efter verkligheten Som folk börjar säga sånt idag så kommer det nog ta två, tre spel till innan yeah. det ändras För jag tror att, det, jag tror man ett tag var man inne på det att open world är liksom, det är the holy grail Men sen har folk varit insett att det kanske inte alltid är det och inte, alla spel behöver verkligen inte vara detta Och jag måste säga att även om jag har då ordet som lite av ett bottnapp i år Så kände jag efteråt bara, ah, men jag gillar den här mm. Det är Lite som när jag körde igenom Anshark för några dagar sedan Och kände att, ah, det här är skoj Det är liksom, det är popcorn, jag har sett mig i soffan Det är underhållande linjärt, jag håller mig lite för mycket i kanske, inte många kanske Men jag är jävligt skoj och det är, det är bara en underhållande upplevelse mm. Och det, jag tycker det har blivit, det, det händer inte ofta idag alltså Tyvärr, och jag, jag vill gärna se att det går tillbaks lite till det eh, Sen ser jag fram emot VR i framtiden Men man får gärna tona ner det lite på eh, Open World att, Jag säger inte att det ska liksom försvinna alls Jag tycker bara att alla behöver inte göra Open World-spel Och det känns som att det har gått alla lite lövrigt Nej, och jag tycker, jag, och jag, jag vet inte, har det kommit ut något mer om ryktena kring Assassin's Creed Och det här med eh, hur man ska göra med nästa år? Och det... Nästa år menar jag, ja att, äh, ja, i år. Med det det enda vi vet av ryktensvägen nu är att äh, vi inte får något av Creed i år. Och, och, det är bekräftat, alltså. Nej, nej? Det är det enda vi vet av ryktensvägen. Det är ju lätt mycket uh, Nästa år så sp spelar jag fyller ju tio år nästa år också. Mm. Och uh, som uh, rykten säger så är det ju att uh, de kommer att sticka upp det i tre delar, precis som vi har med Etsy-trilogin nu. Då. Uh, med uh, att du kommer att spela en slav istället. Och Det kommer ja. att vara en prequel till alla spel i scenen, För det kommer att utspelas innan egentligen Templarorden Och Assassin's Creed-orden Hade skapats Så det... Kan det vara relaterat till den här screenpicken Vi fick för en jävla lång tid tillbaka När det var en mörkjöd man som stod typ i djupt, det djupt, det, det, det, djupten på ett Det är det, det folk tror också Det det, det, som, det som vi alltså. trodde vi då trodde skulle vara ett nytt, ett nytt spel I Prince of persia sen. Men vi vet mm. ju om att Just Ubisoft kommer inte göra nytt spel i Prince of Persia För de äger inte den IP'n De får betala oh, ja. en jävla massa pengar för, för den IP'n Det är därför de skapar Assassin's Creed istället För oh. att de, de, den äger de, Och den slipper de betala pengar för Som de måste göra med Prince of Persia Så mm. just den conceptarten Det skulle inte vara med om den är om, Alltså Den är frötlig Den ligger där någonstans äh, Vad rykten säger så är det ju Black Flag-teamet som ligger bakom Första delen i Uh, det, det har ju arbetsnamnet Empire. Eller Empires. Mm. Och. Uh, alltså, även om jag, jag verkligen gillar Assassin's Creed så. Uh, ta, ta det uh, lugnt i år. Och ge oss ett massivt spel nästa år istället. Jag tror du att. Då är det i stor form att. Tror att de kommer gå tillbaka till att anulisera franchisen. Eller tror att de kommer dela upp det lite mellan Far Cry. Dela så, upp till som, lite som det lite mellan Watch Dogs. Som det ser vad rytterna säger nu så får vi Assassin's Creed och Watch Dogs, så att de alternerar mellan varandra Det tycker jag har varit väldigt bra, för att om det är något spel som, just inte bara med men jag tycker, alltså De har ju alla lite den här Ubisoft och World-formulan i sig, men om det är två spel som är väldigt lika varandra Och nu då, om man hoppar tillbaka i tiden till, blir väldigt långt ifrån varandra Epokmässigt så känns det som två perfekta spel att studsa emellan mm. Så att ett år Watch Dogs, ett år Creed Och då får du lite extra andutrymme och får det här suget För jag tror att jag gillar S.S.S.C.E.D.-scen väldigt mycket Jag har varit väldigt besviken på vissa spel Men jag tycker Syndicate var faktiskt väldigt bra Vad de gjorde Ibland tyckte jag mindre bra om det Men fortfarande bästa sin ut tillsammans med Black Flag genom en lite spin-off-varning på det Jag hoppas bara att man gör något jäkligt bra av detta För jag vill verkligen se en bra reboot För jag, i grund och botten så Ja, oh, jag har spelat på alla spel alltså nästa det... screen, jag gillar verkligen skiten Men jag hoppas det man gör något fräscht och nytt nu För det behövs, det, det, de kan inte leva på multiplayer som Call ut kan göra Och den biten, då är det alltså, viktigt så att reboota jag har sagt nej, nej, nej, men jag säger bara att för dem är det viktigt att ja. kanske köra en reboot så här nu För att nu börjar det bli lite Och, nu, och, och jag ska säga att det är synd att så många spelade syndiket För att det var bra mycket bättre än Unity Men det var så jäkla många som blev brända och läste mycket om Unity Och det, det märktes i försäljningen Och de tog inte det här beslutet nu Utan de tog direkt efter Unity det är ett beslut uh, som tagit många år sedan för att som, som Ubisoft utvecklar Assassin's Creed så är det, det, är ett, fy, det är ett fyraårsprojekt. Det är flera mm. Team som då, de har ju konstant, alltid två, tre Assassin's Creed under utveckling samtidigt. Så det, mm. detta är ju inget eh, nytt beslut att de såg direkt efter eh, eh, försäljningen av eh, Syndicate och Unity utan det de har tagit tidigare. Eh, hur de vill eh, bygga upp. För att de har ju fortfarande en eh, överhängande plottlinje eh, som skrivs också. Mm. Och sen samtidigt, men visst Mottagandet och Unity har ju säkert spelat In en del också Ja, jag hoppas, jag hoppas, jag hoppas det bara stämmer i Egypten För jag vill jag vill fan rida på kameler Och sen kan de sticka till Sen kan de sticka till Fyodor i Japan Så är, då är jag nöjd. så då, då är det och Så Det, det riktigt är riktigt så är ju att Det börjar i Egypten, sen är ju rum involverat också mm. Och allting är en helt alltså det är en, det är en hel revamp det är, eh, det är inga gamla assets eller någonting utan de bygger om allting från grunden men som sagt oh, det var så bra som sagt vi, vi får ju se vad vad det men att, att vi inte får något Assassin's Creed i år det, det skulle inte förvåna mig om, eh, det vore väldigt bra så var ju Watchdog istället i höst Far på på våren Watchdog i höst det vore oh, perfekt för att jag menar de, de hade ju de registrerade nu för eh, Norwaxen här Assassin's Creed Collection.com eh, och i och med att vi har tioårsjubileumet nästa år Så skulle det inte vara att vi får den här remasterade En mm. alltså hela spelsen då remasterad Släpps i höst Bara för att bygga upp då inför eh, Jubileumet nästa år Och med ett nytt, eh, spel, nytt spel i scen Ja eller om det skulle komma på på året, Till våren då och så spelet lösten om vi inte har något annat stort spel till våren då. Ja egentligen skulle de släppa, en farlig skulle de släppa nästa år I och med tioårsjubileumet 14 ja, ja. november De brukar alltid ha två stora spel varje år, så det vore kanske mer rämpligt För vi vet ju redan att vi kommer få, eller vi vet inte, men det känns ju, så... det vore ju konstigt att ha en höst utan ett USA spel Vi får ju Division och Far Cry på våren, men det känns som att jag tror ja, att inte de... Jag tror att de, vara... de orner kommer nästa år Eller får For Honor, kan det inte det komma den i år kanske? Det är ju inte så Men då har vi uppe i fyra spel, spel i år eh, Vilka, Vi har ju och för har, förra... say, and Wildlands som bara har fått stämpeln 2016 Det kan lika väl flyttas till 2017 Okej, okay, om det kommer 2016, jag tror, jag tror du kommer mer på For Honor i år Och, så, och fan ja, mycket ja, i, har, alltså. det, Jag mycket <laughs> de, alltså, Det känns lite, nu, nu i och uh, Wildlands Ghost and, då uh, Mer ett spel och Division är ju rent online-spel, MMO Mm. Men att släppa dem... Äh... Ja, det är lite samma ja. upplägg faktiskt, det här team-based och ja, uh, uh, mm, jag håller med dig. Det, är, det var ju konstigt att släppa dem samma år. Men, Men de har mycket spel på G i alla fall, så att, uh, det är inga problem att ta ett år off där med uh, assassin's Creed, så det är det som säger, de var väl planerat och så tryckte de in Ghost där uh, profil upp säkert eller något annat. vi så, vi kommer inte ha några problem att hitta spel och spela i år. Nej, jag, personligen så tycker jag att det här spel spelrådet ser mycket mer varierat ut och eh, jag tycker faktiskt att de mindre titlarna ser bättre ut eh, Vilket jag är glad över, och eh, sen får vi se, det blir insatt med VR När det bara kommer ut på marknaden, jag tror alla, både, nu det här PC-daterat, men jag tror både Oculus, eh, HTC Vive och även Oculus Playstation VR alla är ute det kommer ju funka på Xbox One Ja, precis, fast jag han, han, legative, svårt att, Jag svårt det svårt men... Jag har svårt att se den alltså att någon plockar upp det och hit och dit nej, och nej. vad den ska användas för Men ah, ja, ah, visst det funkar men det, det ska bli spännande att se när det är ute i det vilda och se det funkar Och troligtvis kommer det vara väldigt mycket barnsjukdomar så alltså, det kommer nog vara väldigt illa i många fall Men eh, det är intressant för att det är verkligen ingen gimmick Nej men det, det, det, det, det, är det största hindret för att vi skulle bli, eh, alltså inte hos gemene man men att bli stort det är ju prislappen Alltså, mm. snackar vi morfår att det, Morf, det är komen frågan säkven vi. ju inte ett pris under 2,5, nästan 3 0 bara för, för enheten. Sen ska du ha mod, du ska ha PSK. Cam, PS alltså du du jag får fyra 0 för bara en länsen för en sån bundle grej. Mm. Ja, jag tror 40 bara för. Eh... Bara för en bundle med handkontroll, både sticksen ja. och kameran Minst fyra. De, som, de har sagt att det kostar som en ny konsol och då tror jag inte man ska tänka vad som en PS4 kostar idag Utan vad den kanske kostar viruling, så 4, 4 och 5 tror jag är rimligt i Sverige. Ja, alltså det, Men, alltså det är en jättestor, alltså det är inte något för uh, som... Det är lite av en lyxprodukt ja, ja. Det är lite. det är lite Men så här. det har aldrig varit marknadsför som något annat heller Nej nej precis, det, jag tror också att i framtiden, jag, jag tror verkligen på VR och, eh, målet är väl att det säljer är säkert bra. Att man kan massproducera så mycket som man trycker ner priserna så att man kan vinna ännu större marknadsdelar och i slutändan kan så få kanske betala närmare 3000 för en bra V-upplevelse och mäcka starkare med, hårdvara med bättre testa teknik, inte bara i liksom facilitet utan även hos folket och höra deras respons och så vidare. Så Vi är det skitcoolt, jag tror dock man ska vänta till nästa konsolgeneration innan man förväntar sig få någon riktigt wow-upplevelse. Mm. Det kommer nog vara häftigt första gången man testar på det men vare sig det är på konsol eller PC så är det är krävande, det är ny teknik och samma sak som du upplevde med smartphones och liknande det första när man kollar tillbaka på det kommer nog inte se så jäkla bra ut så att det är ingen jättebra investering Nej, alltså det, det är uh. bara att jag sett, kollade, jämförde Iphone, första tre Iphone sen I mm. alla fall Iphone ah, 3, jämför Iphone 3 med Iphone, de Iphones vi har idag Alltså mm. det, det är som natt och dag, det är som går från en Nokia alltså, 3 Alltså även den första iPhoneen och den 3 gsan jag hade var stor skillnad Min mamma hade fått, eller var, mamma, var någon som hade den första Iphonen som jag kände Jag testade och så skaffade jag 3GS, det var min första smartphone det var hyfsat sent Tyckte jag det var Folk hade bara skaffat det Och även där var det stor skillnad alltså, och, och, ja, och nu är det så många olika liksom, Som kommer ut exakt samtidigt med VR Så det blir, det blir spännande det, Men ja, nästa år, ja, jag, ser det, nästa, det år. <laughs> jag ser fram emot det här spelåret. Det är i år Jag ser fram emot att spela Det är det jag har jobbat Det, mycket mycket det precis övergått till ett nytt år håller reda på. Ja, jag vet inte hur många 26, gånger jag har sagt att, Vilket spel var jättebra i år men, nej men fan det var i förra året Oh, ja, <laughs> oh. det är amplituden det vissa. 2014 hade du det, ett toppspel med Nej, Du som drog upp amplituden får du skylla dig själv. Ja, oh. men äh, ska vi börja avsluta för nu vi hade siktat in oss på 90 minuter, nu är vi uppe i två och en halv timme. 2 timmar, 2 och en halv timme. 25, 2.05 står det. Ja, jag har 2.30. Ja, det är skypen som jag... ja, ja. <laughs> det är... Ja, nevermind. Det är bara helvete. Ja, är, jag, jag skyller på glöggen och ischokladen. Mm. Jag vet inte om hade du någonting annat du ville ta upp innan vi går vidare? Mm, nej. Jag sitter suttit och lyssnat på er nu. Vi, vi har väl täckt det mesta kan jag tycka. Man är så trastkladd idag Roger. Eller kanske vi som tagit allt ut tror Ja, sen så jag drar sig med en halsinfektion så att jag, Ja, du har äh, fortfarande äh, den jag ja. ska ja. ju. Ja. Så jag håller mig lite bak nu. Förståligt. Från en eh, en sjukdom till en annan. Skoj. <laughs> ja, ja, jag har i alla fall fått tillbaka hörseln på ena örat efter att du i äh, inflammation. Det var nog världens mest roligaste upplevelse att sitta och spela med headset och så har man halvhörsel i ena örat. Det som var Youtube klippen bara my left ear leftier feels kind of low right now. <laughs> men, nej, men om vi uh, lugnar ner oss här och sen uh, vi skulle egentligen diskutera så alltså, kommande spel i år vilka vi mest ser fram emot så vidare. men det kan vi ta i nästa avsnitt tycker. jag uh, ja. det tar ju ändå ett tag nu innan spelen börjar dundra in så att säga. I det känns som febru februari första veckan innan Framför dess är det ju väldigt dött och Ja det är ju Unravel Firewatch Assassin's Creed, World, Firewatch ut Assassin's Creed Chronicles mm. eh, Indien kommer nästa år sen, Som du säger Unravel så, så är det nästa år <laughs> Näst, Nästa vecka Ja, <laughs> ja det, är, det är jobbigt nu ja. eh, Men det är såhär alltså, De stora, spel, alltså, stora spelsläppen Det är inte införnts i Mars eh, Med Division sen kommer ju April är ju Unch kanonad alltså? och Quantum Ratchet and Clank, och, ja, Ratchet Clank ja. Warhammer. Okej, okay, det är inte det här området. Nej, men kommer. Det. Alltså, det, det, det är inte från sin 2 ah. som det börjar droppa långt. April är ju nästa års november, alltså. Det är Ja, herregud. Jag är bara glad att Ansharter blev flyttad. Nej, det låg i maskinen. Det låg i. Vad var det? Ja, 16 mars. 16 och 17 mars och sen flyttas då till 27 april. Och mm. det är bara bra. Mm. Ja, jag måste trycka igenom det på två år, och sen kommer det ta Så då kommer jag att försvinna från jorden. Det <laughs> ska jag döda orkar. <laughs> ja. <laughs> mm. men, men om vi avslutar här och säger och på får se det. är bra? det så bra. Hej då!